سورتة انفال مزنی صورت دے ترتیب په لحاظ کې اتم نمبر فز صورت اعراف را نازلله او نزول د سورتونو کې اته یا صورت سورتة بقره نه ده من غویرو چې د ارشورت په ابتدا کې د یوسو خبرو پیژاندل ضروری دي مخک سورتونو سره یو مناسبت مکه سوراتونه که اسباد توحید وشو پادل لو عقلیو نقلیو سره نو صورت سورات کوي چې اوسم کافر دا خبره نه مني او دي چې چون چراکه نو پیغمبر ربا سنکې نه جهاد سرهو کا قتال سرهو کا یا سورته اراف کے مقابله وکفار سره فجبہ شهر لد وکا نصورت انفال کے مقابلت دو کفار و سراب پتور بانده یا صورت آراب کے شپک واقعات ذکر کریو دا انبیاء علیہ السلامو ندیو صورت کے انفال کی دا میدان جنگ دا پارا شپک قیدی ذکر کری شپک واقعات ننوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام او موسی علیہ السلام نو دې سورته کې د میدان جنگ د پارا شپه دی ذکر کړي یا صورت یعراف کې جګړه د فرعون د موسی علیہ السلام او داغه د ملکړو سره ذکر کړه نو سورته انفال کې جګړه د کفارو د نبی علیہ السلام او داغه د ملکړو سره ذکر کړي یا سوره یعارف کې ویلو چې د پوخانو کافرو مونږه پرې کړو د سوره انفال کې وایي شد دیومت د کفارو مونږه پرې کا یا سوره یعارف کې ویلو چل آیات کا وزکر ربکا د 200 پنځم آیات اخیر د سوره نو سوره انفال کې پاره تریقا څنګه آیات کا پاول د صورت په اومند د صورت کے دغه بیان کړي یا سوره عراف کې وی چې کله دایم نشو نماونی ول کې اخزنهم باتن وهم لا یشعرون د سوره انفال کې پاغه ترقیدا 28 نمبر آیات کې یا سوره یا نام کې عاقبات ست ذکر نو سورت اعراف کی پائیش پاک دلائل نقلیہ ذکر شو نو انفال کیش پاک کیدی ذکر کای د دجات یا سورت اعراف کې ویلو چې د الله د کتاب تابع شه درمیاګ کې اتبیو ماونجلا الیکم ربکم نو سورت انفال کې وی چې د الله کتاب هو قبل گئ اومنه استجیبو لله من قبل ياديا استجیبو لله يا ايها الذين امنوا استجیبوا لله والرسول يا سوره اعراف صالح عليه السلام نو قوم مطالبه کړي وه د عذاب يا ان كنت من الصادقين واو د انفال کې د الله نه کفارو د مکه مطالبه کړي و د عذاب راوړم باندې کاني دو دర్శمات کې نورم ګن ادبطنه د سوره دی د مکه سورخ سره امتیازات او خصوصیت د سوره سوره جدا د قوانینو د میدان جنگ باندي دارنګي صورت ممتازې په بیان د دریو عواملو په وځ د صورت کې اتقوا واسریو ذات بینکو اتی الله ورسولو دارنګي صورت ممتازې په بیان د حکم دا انفال کی او په مال نفل کې دارنګي صورت ممتاز او جدا په بیان دا مشوره چدلبیہ علیہ السلام د مردو لپاره چکهما مشوره شوې و یا صورت ممتاز او جدا ده په بیان د اساراو د بدر باندې یا صورت ممتاز په بیان د مال غنیمت او د دا تقسیم دایې باندې دا, دا رنګ صورت ممتاز په هغه دوو شرطونو یا یو د اغینه چې موجود شي نو عذاب الله نه راځي وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم دارن صورت ممتاز ده پر زفر فرشتو جاغا جا راغل وی په بدر کې انی مومدکم بالف من الملائکه دارن گی صورت ممتاز ده پا آغا وشتلو دښ کوبان نه ومرمتا ازمتا ولکن الله رما وړې دا صورت امتیازات شته دا صورت فرقونه شته که د صورت ممیزات نه وي نو صورت عراف ته عرب ځکوي چې پدې کې بیان دا غدول او نمونه دا رنگې پدې کې بیان دا حالت دا عالم چې په دنیا ته اعلان کړو کا امتیازات نئی نو صورت الانعامی جدا کړې او پاغا عقبات څخه توبانه د مبلغ د ټریننګ د پاره اصول بیان کړو چې دا اصول نو رسالتونکو کې نیشته مایدې جدا کړو او په بیان د هلو حرمت باندي صورت نسای جدا کړو او په بیان د اصلاح د معاشري درای او دریت باندي دا رنگې د سوره آل عمران خصوصیت خوتله وو پاغا رد ان سواراو 40 سال سلام تا ابن الله ویلو او پاغا شوبات وخبیسو وبپنځلو سبانه د بقره امتیازات ویلو چې بیان دا سرورو مزامینو چې دوه صداحتن سرور دې کړکيو سرور محمد نو دا ار صورت ممیزات شتا پا اوشه دا ار صورت ممتاز کا دا نور صورتونا پا بیان دا قتال په یو جدا تری قیبانی پا قوانینو د میدان جنگ چه دی صورت کې څنګه د میدان جنگ قوانین ذکر کړی دی نو نور صورتو کې کدا سنیشتا دارنگی دا صورت دا ووا دا صورت مقصدو القتال في سبيل الله دا پلار په لار کې او جنگي کې چې کوفار او مقابله وکړي او دا غي خلاصہ د صورت صورت کې اول پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کړي او پاره یو صفات باندې یو قاعده تفریح کړي صفاتوله پنځه او قیدی خوش پکدی نو یو قاعده فبیات افریقی په 500 500 صفاتوبان نه آغا 50 شپق قیدی د صورت مقصدو د میدان جنگ یو قاعده آیات نمبر 15 وګورئ چې په میدان جنگ کې کله ولاله د کافرو مقابله کې نشاکه بنو شانه به شانه به جنگي کمر جو کو جنراتک ته بنو یا ای او الزینا منو اذا لقتم اللذین کفروا زحفا فلا تلوموا اللذار ام منانو کلا چه مخامو شیت تاسو د کافرو سلا په غاړه کې نو مال وای کافرو تشا کافرو تبشاناله از نن چې داونه تختې تختونه کې بي خواندا چې تختکې نو بیا اتلی سلا چې دا تختکې نو بیا اتلی سلا او دویما قاعده چې په میدان جنگ کې شلم آیات اسنه ال د الله او د پیغمبرنا فرماني شوړو نکه ترې اجازه لا ولته کې غلط کارو نکه فيلمونو ګوره بنمازي کې غلط سنا یا ایو الذین امنو اتو ال رسول او لا توللو اے مؤمنانو هاي تابعدار شهید الله او د پیغمبر د الله مولوی داغه د تابعدارینا ولا توللو انه مولوی داغه د تابعدارینا ولا تتولوا نو مولوی داغه د تابعدارینا دوا درېمه قید وا چې د خپل امیر تابعدار شي آیات نمبر 24 یا ای او خلذینا من استجیبوا للله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ای مومنان اوبنه حقو ند الله او پیغمبر دا کلا چدا بلی تاسو لرا استا چپای کی جاد او جون تاسو یی د خوشاله نو خپل امیر پیغمبر چ تاسو سوشی ترا والي نو دا خبره و مله کنه اذا دعاكم لما کوم پاس اوه تاسو څه پوره دا غته نه پاسه کیدله کې تاسو بیا بیا ګورې شابه دوه همزه همزه تم پاسه ته کې نه وې کته کې نه ته کې نه ها پاسه تم ته کې ما ها ما کې ته او جونې به نه سره دی دوی دغه جوړ شې یا ایه الذین امنوا استجیبوا للله وللرسول اذا دعوا لكم ما درېم که دا میدان جنگ او وشت میاک اسنه چل تلې او خیالت کې کلموバイル پټه کله غلې پټه کله د مجاهد نوشه پټه او کله بل کله پاملتونو کې خیانت کې یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ و الرسول و تخونوا اماناتکوم علم للالی نو خیانتونکے جیال للالی خیانت بنکے گوڑے که معمولی خیانت دیو که آل امران کتی رشیو خیانتون مکوی دا اللہ پاکونو کے دا پیغمبر پاککے و تخونوا اماناتکوم او خیانت مکوی پا امانتونو دا خلکو کے دا سره غنیمت راغې د کافیرنو یو شی ملاو شو نه غلې کېږي و په ځان لانا ابامي لور کې ماشالله عربه تقسیموي بیا په نظام یو کم دیر شمایت چې په میدان جنگ کې نو الله نه بدریارېږي یکه خو ته د دمر په حالت کې دارک کلا ګولۍ راشي غشې راشي درون راشي اواغې سره ختم کړي ته به دا نه وې چې زما ژوند پاتې کیږي واز ما هرال د مرګ دی نه زما د شپې بدلېږي او نه ميدانه دی میدان جنگ دی اوس مرزه میدان جنگ دی چې جماعت او قبضه تیار به اوشي ګرور الله دې رحم وکینو یا ایه الزینا منو ان تتقول لا یجعلکم فرقانا ځواب مکه چې حالات <سؤال> خرابونهږي په غور ته نتل مخ هم امخه ضرورتونه نو چې کله وې دي خاص سنجي سرګارې ودرا او موږ به کو ما باو د سکو مې وایې ک چې د دمکه کې لالم چې شهید خو شو ما کړی په اوس کې مرشه دا سبب موږ تیارو اوس بیا حالت دی الله دې خیر وکینو یا ايها الذین ان تتقوا يجعل لكم فرقان اروه به تیارې او با یادې واسه نه چيږې ګادي کې څه نقصان وشي <تصفيق> چې جماعت د امن ځای پاتې نشي نو بل د امن ځای پاتې کیږي فمن دخلहू کان آمنا الله و چې زما کردو سوګدن نشو هغه په امن شو نو چې هغه ته امن میلاو نشو نو چاته بل ومن میلاوي د امن ځای حجوماتو یجعلکم فرقانا الله نبی یې ریږي او الله صبور وی څه دا سکیږي او څنګه الله ډېر مه رباندا ټول الله کار کوي انت تقولا يجعل لكم فرقانن ويكفر لكم سيئاتكم ويغفر لكم نو په میدان جنگ کې به الله نه دی دیږي سوخه دي شوې پنځه په پنځه او یو یو يو يو قاعده چې تفريقه نشوا نشپاګه قاعده پنځه سل و میزاد جنگ به الله دې ریازه اروه به ذکر رسکاری ستا په خو له واسه نه کدی وکي او دې وکي یا اي الذین امنو اذا لقیتم فیاتن فثبتوا وذکروا الله کسیدان اے مومنانو کله چې مخاموشوی دو دلو کوفارو سلام نو ثابت قدم شي کلک شي واجب اور سکهګم نه به خواند ته به نو د سکهګې شیطان مخ ا د پاره جنگي اوزو د الله د پاره جنگي کوم زبر رستو کیګم واذو کوتوللا گسیران یادو یالال لد الله دې ری یاد کې لعلکم تفلحون خما تاسبکم یاب شی ګوره شیطان لکم چلنو ورزی په جنگونو کې دا یو یادوم لشی اغه داسې پاسانه کې چې بزرګونو دا ډیر وختونو کې اوچې لجمع عشر جنګوش یم دم نه کسان بکېنم لېګي څومره دا چې مرګونه کېږي نو سوابدا شیطان ډېر وی اراميره په کومه طریقه کار کوي فسبتو وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون دی سورته د تريننګ د فارا اصول بیانې او بیا امیر دا سخبره کوي اخر کې بیا دا شپق قیدی د پاره د میدان جنگ اسورت ممتازم دی په دی د صورت مقصد او اول چې ته کله جات کې ټریننګ کې د مقابلې کې نو اول بدلانه یې رکھے اول دې او امر یاد کړه اول یاد کې فتقول الله الله نو یې غا چې ځاکم جن کوما جات مقابله مقابلې کومه نو الله زب استاده یې شه کافر زور ورشوبه دے کافر داخلی دی دهریه تو کمیونستي دازی او دین د خلکو نه خرابای مسلمان کمزوری کی دی, دی, دی په راجاد کومه مقابله چې دین خراب نشي ستاد دین هغه سر بولن شي هغه او چت شي د کوفارو زور ختم شي د وطن د پروانه کې د الله د رضا په پروانه کې وطن او ارث الله په خپل سنبالي بیا خو پوی یو دوی واصلو ذات بین کوم او اسلامکه په خپل منسکې خپل منسکې حالت صحیح کا ورته چې خپل منسکې صحیح نه کورنۍ دي صحیح نه مل دي سم نه خپل ملک اگړی بغړی دي نو کافر ته خو دشمن ته خو مقړه وځا ولغوالي سره اوسه مقړه هاغله چکور کې سلو پنځونو نه یو خپل منسکې په یو بل مخالفي نو بل تکاړه رساله یو ته یو خبره به په یو بل ورداچي او دریم واتیو الله و رسولو دا اللہ و تابدار جوڑ شئید دا اللہ آ کار بکی چې پی اللہ پیغمبر خوشحاری گی اولی دا دری او آمیر بیان که بیا پینز صفات بیانې او شپک قیدی دا پارا دا میدان جنگ شروع کوم پیمداد دنوں دا اللہ سر آ چی میرے بان آمد میرے بان خاصا یڅالونګه تو پوسخه پیغمبر دا خلک سانه په بارزه زیاتې مال کي جاد په دویم کال د هجرت په مدینه منوره کې فارشه یو د کافرو زورو ها او کافرو بیا مغربینه کاو اگر که نبي عليه السلام او صحابه مدینی تملال خو مدینه کې نه پریخو دو کلمه ول ساروی غوا کول کلمه ول ملګریو چتول کله ولا نقصان کا او کله نقصان نو دا اغه د شرب و فساد نه لاس ننېول لکه و چې کفار لم دي په مختلف طریقو د مسلمان ملکونو کې کار کوي اسالون کان د انفال تپوس کړي دا خلک ثانا په بازو زیاتې مال کوي وا انفال ل لله ورسول زیاتې مال د فراد الله او پیغمبر دی نو الله په مال سکي دا طریق اسم مالون دي ذکفارونه ملاويي یو ته مال نفل وای یو ته مال غنیمت وای او ته مال فی وای او دادرې والا قران ذکر کړي غنیمت او نفلی سورته انفال کې ذکر کړي او مالی فای اغه سورته حشر کې ذکر کړي انفل اعمال ته وای چې یو کمانډر ان مشر یو مجاهد لوړ کی د فارغ د انعام چاغه دې توري ماته خړې او ډېر مقابله خړې د ناغلی ناګلې ورکی بتوره توفاه بتوره انعام زیاتی شي و یا زما خوښه ده د ماور کوم دویم غنیمت اغمال ده وي چې د کافرو نه حاصل شي پر ډېر زور صدا او په جنگونو سره لکه چې په بده و کې کما مالی غنیمت ملاو شوی او صحاباو تا خنین کی نور و غذاگانو کنو دیتا مالی غنیمت ہوئی او دریم مالی فیده مالی فیده اگا مالتا ہوئی چه ده کافرو نملاو شی بغیر ده جنگ نا پا کافرو رو برایشی وغو تختی اوار سپا دیشی لکنن سب آچه امریکانیان تختی دیو ده افغانستان نا دیتا مالی فیده یا ده هر خیبر په موقع چې کله هغه يهودو خلاف کړو د نبيه عليه السلام وعده کې نو آیت په توګه له صحابه مونږ پر سرال او راضي راغله کلی مالونه او باغونه پرې غول او شام تښتیدا دیتہ مالک فیوی مالک فی هغه مال چې د کافرو نه ملاوي شي بغیر د جنگ نه مالې غلیمت هغه مال چې جنگ وشو او کفار کمزوري شو او دا اینا کمال کم پادشو نو غیت مال غنیمت وای او مال نفل چې یو په جنگونو کې یو مجاهد ډیر mehnat کړي او یو کړي ډیر کوشش کړي او هغه به تور انعام تحفه سويشه امیر کمانډر هغه اورکې غیت مالې ف مال نفل وای الله له پیغمبر په تاریخ اختیار بخاز د الله او پیغمبر چاله اورکې دا خو خزنو ویریږي ز الله نا اوسېږي عمل پخپل منس کې ولې چې پخپل مزه اله خرابې نو موږ خو بل نور فېده بيالي واتي الله ورسولو تابعداروږي ز الله او پیغمبر ز الله كې تا سو يقين کوونکي بيشکه مؤمنانه کسان دي ګورا د میدان نه نه جن اصولهم دي د دې شرطونه هم دي عدد د دې شرطونو او قواعد معلوم نه ته بس جنگو کې ته اوس موږ خو د عدد د مونږ شرطونو معلوم نه دي ته به موږ پویږو چې مالا کپار ده او د گناه د مونږ شرطونو زادي چې دا غیر بازه پاکي جامو به پاکي بدن به پاکي او وحبه پیژنې مغبه قبليته کې دا شرایط دي ارکان او شروط ته معلوم نه ولا به ته قبلې یو مونږه به اورئګه الګه چې تاسو موته څنګه جاته ته د چاغ شرطونه معلوم دي چې جاد به چا سره کې پسند به کې هانوبه دي شرطونه پوره نه دي او هغه روان دي نه اور خو دا ځان پوره کوي قران چاول به مجاهد ځان ترین کوي عقیده به سموي نو چا کې دې سمو شو او لومبه شه د عقیدې عقیده توحید نه نوکاږ دې به غزاګان او کور را غبېځي دي ا کفار نن دي او د مسلمانانو خلاب جنگي نو دا غي جهاد دی جهاد په طریقه وای پوه نه دي او ځان مسلمانو مسلمانانو د جهاد په طریقه پوه نه دي عقیده نشته عمل یې ګډ ورده ملک یې ګډ ورده معاشره خراب وځه څنګه په قره کې تیر شو هغه اصول شراط او با نظام ک چلووبه باید مجهز عقیده سوی عمل به نو عالم به میدان دريګي نه نه 400 خپل دل تلې چې سبا حاصل شي سبا راته ميلاوي شي د انو سبا ټول د مسلري زکه خو مسلمانان فتح نمومي انما المؤمنون غلط دي انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اغلک صحابه کرام چې دغه نيتون سوی د په دغه مقام اوس ګډه واقعیا راځي چاغلې تسانو درې سو او دیار یار لسو په ټول دنیاي حکومتونه کړیو او داغه لولو سلطنتونه چې د قیصره د کسرا د زورګونو کلونو آباد ملکونه غلې تان کړیو او اړې باندې خپل جندې ودرولوي زکایې کې اخلاص هو اې کې د الله رضاوه داغه مسخه اتفاق او اتحادو اغای په قوانینو او شرطونو د قران ترينګو زکه اغای حسونه کسان د زلګونو د لکونو سره مخکامه کیږي او اغای له شکه سورګي او اغای نیتونه سيدای نیت کوي مال نو دا اغای نیت کې دالر او سوداګانې نه وي دا اغای نیت کې داللار زوا زکه دا اغای چې په کم زیبلات اغای د زواې آغا ته فتح میلاوي دا <تصفح> انم المومینو نلذین المردایو دو قسو الهج نذای انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم बेशक مؤمن عنق سان دی کلاچ یا الله ها کلاچ یا کے جو الله نو ذکر الله کتاب دا الله کلاچ کتاب بیانی نو وجلت نو یری دی زلونہ اور شد الله کتاب کله بیانیږي د مومن مجاز لریږي یو نن قران بیانیږي دا چا پړل یرم نه دازي شزادو تور کار کومه دا ماله جایزو وای ذات علیه حمایات ذاتهم ایمان او کله چلوستېږي پدې آیاتو نزد الله حکم نزد الله خدای ګواهه چې موږ دا غيغه ماشومان او حالاتو ګورو سره جاری نو دا غي دا غا کورونو د بچو د خو په سہالتي وي وايزا زم نه رحم نشته په مخلوق کې وايزا توليات اګه دا جهاد دی ته وي جهاد خدا نو چته په اسلامي ملکونو کې لګيایا او غلط کارونه کوا کار سوداګر کې دا جهاد نه او دا ناروادي په اسلام کې کافر چاغد مسلمانانو د دشمنان دي او د مسلمانانو و ملکونو تا غیر آل الحکومت تا غیر ور دا ور کرده پاسپورٹ ور کرده آیت زیمی وی زمان په اسلام که اغت هم سره آمنده اغت هم سنه وی مسلمانان دی و بیا په منزون و مبتلا دی بچو تا بار پا گارو که ناس پلار به نوس که او بیا پا زم آو آغا دا غسی حالتو ندی و ای دا او ماخ جهاده جهاده داد ار سوق چی نقصان نقصان کړي او بیام نقصان ده وایزا او ما جہاد وکو وایزا تولیت علی ما یاتو زادت ایمانا کلا چلوستېږي پدای باندې حکمون الله جاته دللې ایمان لکه ایمان کې خو زاتې او کمې ناراضی امام ابو حنیفه رحم الله مشهور عالم چاغه امام ابو حنیفه عرض ا هغه خد امام ابو حنیفه باندې اعتراض کړو چې ایمان کې زیاتې او کمې راضی وکنه هغه په خپل تاریخ کې کړي اصل او سنت هغه چې کم خط دی امام ابو حنیفه ویداراته وایا چې ایمان کې چې کمی او زیاتې راضی امام سے متخدی کړو اصل او سنت چته کوم ذات په ایمان کې راځي هغه صحابه چې د جهاد نمخ کیمړي د قتال نمخ کیمړي په مقام وکړلمه کې داغي جاد نو هغه مخ کیمړي ایمان کاملو او ناقصو دلا توهای بس هغه ټول عمر کې بیا جواب نه دی کړی کوی ناقص نه نو په ناقص دین صحابه ملي دي داغي هو الله صفاتونو بیان کړی دي نو چا غی که دا نقصانو نووری اللہ دا غی سپتو نکڑی دی او چې کاملو کامل نو بیا اطراز غلط دی تو نمر که بیا جوابو نو کرے گو یو ایمان دی یو آثار دی ایمان دی ایمان اغا لک شیر اخکاری نه آغا کمی یو زیادی گی نه د ایمان آغا نخی آثار آغا اخکاری کی یو کمی گی ویلک از مومن تاسنګ مؤمنې موږ پټېم نه کئ او دسې نه کئ سستې لري کشته جهار لسو دین کار نه کئ ته څنګه ځان ته مؤمن وې د ایمان هغه نه خو تا کې نه کاره کیږي آیا هغه ته مؤمن وې د ایمان هغه نه پای کې ور و کاره دي ترخه قرآن نه ولې قرآن بس زکۍ مون پټېم کئ او دس کئ زکات ور کئ روز نه سي اج اريه او احکام د دین پورو پورو راځکه نو نخې د ایمان پاهې ښکارېږي غنوي له کده سچا نو چې کنه دې نو د دن په کار کې مشغولې دی ایمان نه ښه پاهې ښکارې او باز ځان تاسو مومن مومن اسلام او په اسلامی ملکونو کې پیدا نور د ایمان نه پکه نشته به غیرتک اسنو د ایمان د نور دی و ولیت نپوشي هغه ایمان زیاتیږي او کمیږي نو نخې د ایمان ښکارې او کمیږي کلا چلوستيجي پدای باندې آیاتو غوندا الله نو ښکارا کوي پدې کې نخ دی ایمان هغه سر دی ایمان مسالې د اجمانه کوي وا علی ربی مو خاص پخپل ربانه توکل ان ځان یو نخا چې قران بیانېږي نو پلي یریږي دوې منحه چې قران بیانېږي ایمان د ایمان تازګيږي نخکه ویږي ایمان می تازه شه ایمان مانا هغه ایمان هغه نه خدای که کاره شو چې قرآن نو باور لري والا ربهم اوزان سپاری فال الله باندې سلورم صفات اګه سان مؤمنان چې پابند کیږي د مانزو راځ کوي مونږ پینزم دا مانا چې ورکلې مونږ دیتہ خرج کوي د الله په لار کې به مونږ مونږ نه یاده مجبور مشغل پر کار کې علاقه تسنګ ځانته مؤمن مې که مؤمنه که مجاهده موږ پابندې سره کوي په میدان جنگ کې موږ هغه طریقې صورتي نساکې خوده روانه چې ګولې ورېږي او جنگ شورو دي شپه دا غزه نو اب موږ پر خوده لښته اعتقد ټیک ټاک یو دلمنه کې یدا کړ فرایمو خوګي او جواب ته مشوتي شي دي او ته یې مسلمانین و مم ما رزق ناهم دا سزا ما. ما. مال او دولت تا د الله پر دین نه لګې زالما او ته ځان ته وې زموږ مؤمن مسلمانې ما چې مؤمن مسلمانې هغه چې کله د دین مخه راغله پازې ګلومبه هغه ولالي او د دین پازینو باندې مال لګې چې نبی عليه السلام پکله اعلانو کو با لنبے نو ساوو ګلومبه نو درید کافر خو بنو منافقان نو ګلومبه خرچ به هغه صحابه کرامو کاو چې په میدان و وړاندو زموږ مؤمن مسلمانو ته خرچ کړی دا مالا څور کړه موږ دیتہ خرج کید الله پداره کړي اولایکا اول هزار شه چې ووڑې دا هغه ډېروب کې خوشو یو آوبې وشه شو نو دا هغه هغه مبادله پیسې چې انپن کې وخت دا جهاد دی دې ځان ته مسلمانو الی کا تعالی په کار دی چې ګاډې راوونه او دوشت کا اسپیټال ته ورو سوه دغه پیسې دا خیر زوالو په ویلګو نو دا نو مکمل او دا چې د نیک سیر د توشي نورو رامن د دې په اړه وی چې پیسې ک پرې وتی د خلک په دما کې د غزاله پیسو دوه پړم تلی ورته کړه چا نازک خو په داله جن په جوبونو په دې کې بډېر ماړي د اړ خلکو کړی غنیمت ویل کې غنیمت دی ولسو کې دا غنیمت چې دا کارو ک کا پیسې واده سو دا غنیمت دی چې د خلکو جوبونو په پیسې مبالغوباته دا سور ظلم ز... دی وامم ما اولا خرج اوکا دغه 20 باندې تعاون وکا تبیم دادوکا دګاړي بندوبس وکا خپل اس وینور کا داسه وینو دا حالتونو کې نه نه وامم غنیمت ته زمو مسلمان دا کار خو کافروم زویم نه کم کوم جزان ته مسلمان وای برای انعام پونم باندې ويم دي برجله نوم د عبد الله کړه د عبد الله ګردی ها <تصفح> کانی کې دبه ونه مومنه نوم د ایمان د او لاغ فرو هنمېڅوک منګی ده چې منګیله لا دغه حکوه چې اوس چې ستا سره دا کارو یا تا سره او بل رای او تا سره نو پهې خپ کې که ته به خوششاریې په د ته سوچ به کار دی ځ غ دینو خ پرې د یسان خو پرې ده څګ صورت ې نسا کې تیر شووو په بل په بچی دا سره حموه خاافو سنګ چې ستا بچ پاتې کېږې بلته اوته پارې یې کې سره به خهقصڅ کوي نو په بل بچن دا سه رحم په دا پا دا سه مقوع خالق رحم کوي دا د دا ار چاند درنده جور شوه دا بل پا مال دا غصه ورزی او پاکاری ومی ماردقناهم یونفقون او دا غمان نام بگای او دوستو زمان آغاو یه نا قیمتی موبالا نا چاگر ورکا مین موبال نرو کی او زمان شو مین موبال بلکل نه دیکھ آخو آن کا چه با مے چغه نو کونو که ککنه چې موبایل بند نو پټی ک چې موبایل کولای په خپل بدلې گرین پیلا دې ک دا موبایل چا زما ده کم دې ک فلانی دې ک علاوه کم افایل د ورته دې اواله پټیګه خو چې بند دې ک بس بیا دې سگه اغا دې غیب ک اغا دې روته دا حالت دې او دې ب منځم ک ها دې وې زو مسلمانې ما او مې مرزه قران مون ته دا قران او دین خو مونږ ته داږي چې د بل حق بو پرور کې لل رجال نصیب ممت تسبو سوره نساء کې ویلو د سلو د پاره چې کوم مثال حق دی هغه بولور کې عقدت اعمار کو فاتو هم نصیبو هغه عقد د مسلمانې چې تازان ته مسلمان ويرې دي استا دوست دي ملګری دي دا مسلمانان دې برون نه ندي ان ممنون اخوات فاصلې ووب نه کوم نه نه دا خو چې تکه فرروته بو په خپل منځ کې اصلو کوي د یو بل ونه موې زلومه کوئ جااتې م کوئ نه نه مړه بهوخ مسلمانې بس لبل لږې دلی پاکستان د مسلمان دی پاکې ام ماه ځک نام چې خو او لای کومونونه دې مو ځکه به مږ د اذاابونه مسللت دی که نه دې مومنان پهڅچ داوی مومنان په کفارو کې دا شی کم دی دیو چې څیسه راتله ما ها په خاورته یوځل خبره شو هغه مات ای وی ما ډرینګاو په امریکا کې کزه چا سره راتله ما نو هماوسره کړئ یو پر د یوځه په 100 ډالر باندې نو به زمانه لري کما پلس خبره ګناغه زمانہ بیا اته واغسه ډالر می شه دا دوه و چې نه تیلر ځل شو نو, خبر ما نو, ما ما خبر نو, نو ما تا سر د خبره په دی کړی چونکې ما تیل واچول نو تیل ما ته پارزانه میلا شوې وج نستاه د هغې پ ووسې دورو پ کټ کړی یعنی دو میستانه کمی ووا ما چې تا سره خبره کړی وه د فلاننی زیای ته نو د تیللو دوه وه نه ما د هغې ساب تا سره کړی تیل ارزان شو ما تیل ارزان واچه دغې پ و نو ارزان تیل واچون نو د هغې پ ووس کې ما پیسې د داله کمی و اغستک پاکستانی تواله سنجی کولا شو 40 روپیه اغه 40 داهه پاکستانی تواله کم یو خبره به سره یا دا, دا, دا وی خود دای دی یو کورته و وی, خود. وی سنجی خو نه دا سپیډ پارت ام دی تیرون نم دی اګه داتا اونږه ستیرون او سپیډ پارت همکه تا دان یاد او شو سنجی ګرام شو او چا غرضه یا یو کولا شو نو دی او تیری نو دی आवाज سینجی او تیل ندی د دادا سے مسلمانان دي ښا الله او الله دا بیا مساله پیدا کین نو مم ما رزقناهم ينفقون اولایکوم المؤمنون اقا دا غو مومنان په سچا دا غو مومنان په سچ دي چې مالم خرچ کړي منزونم کړي توکلم کړي او قران لو سېکېږي نو دا غله ایمان نه ښکارېږي داي مؤمنان پر لهم دل را درجي دي پني دربد دای او با خنا او رزق عزت مند اوس په دي صورت کې د مجاهد جهاد د کفارو د مقابله بیان شوو به اوسه کما خرج کر بکام بیت قابل حق کاف د خاصفت د موصوف محذوفه او مفسرین اغه موصوف مختلف روباسی کلا دارو باسی اولائی کا همون مومنون حقا کا حقی کماخ رجکا ربکا منبیت دیک دا غدی مومنان پسچا سنگ پسچا چدی کماخ رجکا ربکا لکا سنگ چوکلے تاراز تارب دا پلکون پرشتیا سنگ چت د پلکون نوخ کلیو دا غد دی نو مومنان دا سی رشتیا دی یو یا اتقوا ربكم فتقوا لا تقوا نا ويرید اذا الله نا په پوری سره ا اتق فتقوا الله اتقاءا ويرید اذا الله نا کما خرجك ربك من بيتك بلا قوم يا توکلوا توکلوا الله څنګه چوکله تعالی استا رب درکو نا ددننی منور نه پهې په غکمپلبانې پریا او یقینا یو ډه د مو میناونه د کارې هو بد ګونو کيغنیوي مسلمانان چې شی نو په دجنګبانې غېګو و به ملی زیاتو شي د خو نو مسلمانانو دا س پته خوته نه که نه دجا لونهکه جګړه کې د پیغمبره ته سره نو ساح به جګړه د پیغمبر سره کوي جدال په معه د خبرو سره. ذکورتي نحل اخر کې بڑا شي یوما یوما تجادل سجادل عن النفساء فارشوبو النفساء چا خبرې کوي د خپل نفسنا سورته نحل 13 مپارا یوسل یول سمات یوما تعتی کل نفس تجادل عن النفساء یوما تعتی پاورل چې دابجی هر یو نب تجادلو دالو چې جګړه وکړي تجادلو ان نب سه آ چې خبره وکړي د خپل ځان ها خپل ځان به گوايانې کوي خپل ځان به گواہی کوي نذل دکې مجادلونکا د خبره کوي تاسو را پیغمبره په حق او حکم د الله کی په جاجات کو کنه کو چې کم نه مسلمانان شو بعد ما پزا غینا چه خکارشو اغیی تا دا فخوا برام کاننا ما چه دا فتح استا صدا چه داو تا خکارشو چه فتح استا صدا تا سو جنگو کئی کاننا ما یوساکون الموتا گویا کتبو دی مقی روانو هغه دی دا سروانون آغا میدان تا لکتبو چاپو زور روان کردی یا مرگ نبوزی وهم او دی گوری دی مرگتا بس لل او دای مر برابر داسیو خدا چې کوم نیوی مسلمانان شي دا پوره ټریننګ شي وینو راغې دا جنگ خنګانوي په دې کې به مرګونو او شو دا اوشي وای یادت کوم الله دتوای فته نه چاوي جنگ او چاوینه چاوي په کافې د ورزو چاوي په جنگي دره ورزو خبره ده وای یادت کوم الله دتوای فته نن الکو اشاره جنگ بدر تا کلا چوادو کلا تاسو دللا یودا دوډلو چې بشکا انہ زغللکم استاذو د پاره الله وی چې په کوم دلور زین استاذو به بدی پای فتحو بیت وتودو نو خو خو دل تاسو ان غیر ان غیر ذات شوکتی چې بشکا دانو اصلہی والا دل شوکا اصل کی زخم کو نو تو وی ازغی تو وی او چکم از غین و غم بدن سکی زخمی کی نو ار دل چه زخمی کول و والا نو خ قافله و کنه اغه سره اصله نو تاسو مده خو خووله چه دغه قافله دي شېست تاسو د پاره په پا مقابله کې تازو خدا خووله چې من جنگ د اغه قافله ډلې سره وګجکم سره سامان ده او د جنگ استهی اوسه نشته سامان په دی و یرید الله ایه کلا کا بخدمته او غاری الله ا اجازه کی الله چ سبب کا پهونو حکمونه باندې پهدوا دوه یو وخت او ختم کی مندو کفارو د کافر مندل الله ختم کی الله دا یو پروگرام کله کلا ولی نبی سلام چې کلا مدنی منوره تلال دویم کال د ته او پوولسم ولسم رمضان دا جنگ بدر شویو د دې منشسوا د دې منشه داوا د دا دې سبب چې کافرو خپل کار نه پرې خورو اگر کدی ته ما کړې خور دا هجرت یو کو هودای بیا موږ ته نوډ خلک لمساو په مدینه مونا ورکې کله یو کار کاو دا غیر څنګه ولو کله به بل کار کاو هداغي د کفارو دا عادتو اگر چې کفارو اغي بچي یو مل تتل نو د مال د ګټلو د 파را نو, نو اغي یو انساني خويده او یو د اسلام سنت طریقه وا نو سنت طریقه د اسلام خدا دا چې کله یو ځای کې څوک پاتې یا په سفر زی نو اغي بازار له یو مشر جوړي که پاتې کیږي یو علاقه کې یو مشر جوړول په کاري مشرقي هغه د هغه د کلی د علاقي نماندګي کوي مشري کوي خدانه چې وینځه باندې مشور کوو نو په مصیبت ده ها بل په خبري کار سي خپل کوته اړتیا لري او بل په کې سړی بچي مته دا نه صحیح سړی چاغه د خلکو چې چا, چا جوړ کړي چې دا غي پورو حقونه هغه ترکه وي ورکوې دا غي کې دا سنت طریقا اگر چا غي د سنت نه خدا خداد انسانی خو چې هغې کل تلل په سفر باندې تجارتونو د پارا نو هغې به یو امیر جوړ کوه یو مشر به جوړ کوه کافیلی بدلی شام تا ځکه په عربو ک داسې ظمیداری نه کې تجارتونو داته چې ګټېې غورونه دي مکم وکرمه دغا لا کې دغې ټول خوراک اوخورړاکطرریقی هغه د بار ملکوو په سفرو باندې به کېده هغې به سکسان تهلو متبر <متحدث> خلک وو. بل باغی نتلا نمبروار بطلل خلور بے او سلم مزدوران نوکران کلا او خان بے ساتلو باغی بے بالو نولا و رولل نو چالسو خان چا شلو خان چا درش به بے سامان نو دا سفر بانده ابو سفیان دا قافلی مشر جور شو او دا مکین قافلی روان شو شام تطللا د پات تجارت با ک د د بکې د معتبر او خلکو د هرر چا په کې خپل په زر ساارو وخانو او نو کرانو سروان شو مشرېڅوک شو ابوفان چې کله هغوی شام توې د لال او د هغوی معلونو تجارتونو وکړه او هغ بیا ماکیې ته راتلل سامان ساماون نروو بارونه نو دغ حالت کې لکه کافر خو مخنیوي نهکه او ساحه بیا تونګول مسلمانان. کله په یو طریقه کله په بل ډول طریقه دی خو دا کار کوي دی خو په تجارتونه مکو الله پیغمبر پاک ته حکم وکوه دویم کال د حجرتو چې مدینې ته نبی علی سلام لاړې پیغمبر تعالی وه او کړ پیغمبرا چې د شام نه د کفارو قافلا را روانيږي اودمکی تېبزي او شتا خواکي مدینی سر به تیریږي اروعا سردا ملګړو او تاسو فتحاله ا او هغه ته وایې وی لټې چې دا زور کم شي هزه کا سړي خدار چاې چدي کلا هغه ته سړي شو ا دې ځان تیاراو ابو سفيان ته شام ته قاصد ورسې چې ته خدا کار کې قصاز مديني پلار بزې او مديني صحابه باروږي او مالونه بدنې لټي حناغه خو غيار دی ناغاو په تیز رفتار او خبانې چاغه د اسلم تیزې لکه په ډېر مضاغي مثال پیش کړو تیز رفتار او خبان دې یو کس لري کومه کړامه ته چې تاسو دا څه وکړي مو خو مال نه ډېر غصې دي او تاسو مالونه هغه صاحب منستره وزدار ته واغه لوټي اوس خپل مال بچ کول غواړي په میدان ته راشي ګینه غره معلومه خو دا نه هغه لوتي موږ سه خو سه شې تمو جمنګ جنګو کو دا هغه مقابله و بو هغه سره با سلاہی او موسه خو سلاہی نشته نو هغه د مدینی منورې د شام له دوه لارې راغلی دي مکیتا یو د مدینی سره د تیره تیرې شوې دا 2000 فاصله کې نږدې او یو 3000 فاصله کې د مدینه لره د دریاب د سمندر په تیره تیرې شوې نو آغا سمندر پا یو تیز رفتار اوخ بانده مکیه تصره اولیگا او آغا چلار فوراً نو په پا کې که نغارا ونشوا ابو جا علانو کن که اخپل مالو بچ کول لغالی نا میدان تا روزه زکا کننده او که سبا دا چه کم ندی تیلی اغام روزه سبا دا غینا مالو لوٹی او دا خود چند کسان جسا عبد ریسوا ریسوا هامو وی دینه مون پامون شو کو سمنګم نه پری وه سه مقره یو کسبه نه پاد کېږي پماکه کېږي چې زو د خپل مالونو حفاظت وکړي ابو جهل نغارو او د غیرتی مسله وا د قومي مسله وا حضرت اباد نبي عليه السلام تر هغه پېلار روان شو عاقیل پېلار روان شو ځکه خو د قومی مسله وا د علاقې ی زاری دانو نو چم جنگو کو دا پیغمبر سرا دخون مل ګورون سرا او ابو جہل دې خوشاله شو وې دا, دا غید تبای مقره زر فوج را روان شو اوزان او ځان سبي وخان سرلې شپېته پنزو سو وخانه سیوا دا روان کړو چې کله منګه صحابه ختم کو لدا وخان ما نمبر وار علالو او دا بو تخرو او ځان سره خزر دا روان کړې کنجری اګه مو هاګړه واځه چې دا بګړه ګړه غاڼه مې د سولې کوي او خالق وتعالى لو دا بو توغرو صاحبو کوڅن کسانې ختم به وکوي به یې لمغ ته موګه حادثه چاغې را روان شوټي زوړ شور صدا جنگي ډنوا د ماکینه را روان وته دا الته د شام نا قافله به دا ابو سفیان په مشړې کې خواګه مديني اګه نزدې لار پرې خو دا ابو سفیان ویکنه دې زم ما لبینا مال لوټلو هغه د لړی لار د سمندر په غاړه چې 13 شو و د مدینې سره 300 میل فاصله کې پاګل روان شو مقصد یې داو چې زه به دوه نیم ورځې او کې تقریبا هغه تر رسیدو ما نو کې صحابه مال مخه تلاجن او هغه به زم ما هغه ملګری ملار رسیدلی ده مکه مو کړدونې نه نو ځکه جنگ به بیا هغه سره سړي من دغا شو دهړ به زمون بګې شي نوه بهز ټګې نه دي د هغه د سمندن لاربانې را روان شو کااف الله نبی بیا سلام ته حکم و کوم چې پیغبره او سپورو یو ډ ډل دو شوي اوته وي که نهله کوم اح د تو دو ډرو او ډې یو جنگی را روانه د مکې او چې په کومه ډله باندې ورځي استاذو فتح الله او سوچو کده کولم ګورو سلام شروونکه که په قافله ده ابو په مشری په ډله ورځي ام ساسو فتح الله او خود ابو جهل پاغه ده چې جنگی ده او را روانه ده که پاغه ورځي ام ساسو فتح الله نو نبی علیہ السلام صحابو سلام شروونکو چې په کومه ډله ورځو نو نووی چې کوم مسلمانان شي او غوي حضرت دا قافله مونږ له خاړه مال بمتی وبېم لټو او جنگ باندې شو کوله ده کأسره هو سره نشته او وی چې نه حضرت چې الله وعده د فتح کړي بیا سره لکو له کو پدې ډله وردو چې هغه لوې لوې کافين کو پدې کې ابو جہل له پدې کې نور چې الله د فتح وعده کړي دا لبیا سره پدې پدې قافله او پدې جنگي باندې وردو هغه مړا روان جو د مدینه منوره نه مدینه منوره تقریبا چه کم زیده آغای رسیده مدینه بدر هامنگ چه تیرو تقریباً اتش رو کلومیتر فاصله کې نو آغای ده مدینه راروان دی چه کلا آغای تا پتا اوله گیده صحابه او ته چې ده آغای خود کافر راروان دی نو آغای آغا کافر رو مخووالا داست پا موسیلش شکل بالا راروان شو فا آغا رولی او د روجه او د گرمی او صحابان روان دي د الله د رضا په اړه د کفار مقابله کوي الله پر داسې خلکو همدار نه کوي پګاړو کې سړی لار شو ستړيږي او هغه 30 کیلومتره لارې پاغت دشتو کې اپاغو ګړو نو کې روان دي د کافرو دمخنی وی کوي نو چې کله هغه وروته د روان شو او هغه بدل یو زیاده چاته یو سړی اوسېدو او دا غنو مو او بدر او که کناسه وایسته پات کېده څنګه چې په غرباله راکته شو صحابه کرام هغه میدان ته نو د بل غالي کافیرم هغه په ځای را روانو رستو رازي تاسو اچانک یوځیشوي صحابه چې کله غرو نه کلاس کړه هغه بدن میدان ته چې کله کوچ شو سمته یو میدان دې سم شاجو کړه د جنگ د پاره اقا میدان ته چې د غند را کوچو نو د بل غالي کافیرم را روانو پاک میدان کې شيګری او اواغه غرن چدين واغه داسه شګاله ده دا کدنو د لاقداس پیله شګا سره شګره ها په غرونو باندې هغه زه چې هغه را کوښونو په لري غاله تا کافر مړو وسه پاکه میدان کې جنگ جوړ شو او چې میدان مقابلن و مقابلن و مقابلن خواه و او مقابله نو مقابله هوا وکینه کړه هیو خو له نو دوه خل یو طرف ته د صحابه شو او بل طرف ته د کفارو د کفارو طرف چې وو ناغه حوارزمکه ځان لاغيونی چاګه د خټو وا د خاړو وا راکلاکا وا او د شګو طرف هغه د صحابه ورسید نو شګچی هین پای کې خلک منډه نشووالې نو الله د شپین نس جن کو سار کیدا د شپې نه الله بارانو کو یو هو په صحابو باندې لگون دي اګه جټیووالې استړی شو نو شیطان بېمانه راړې بنوې کړه غسنر په والو له شیطان بېمانه نو الله امدادو کو بارانو کو دندو کی جوړ شو نو پای کړي او د سونو مکلو غسنو مکلو دوبو بندي پسهولو کو او د شکو طرف په باران باندې پښاندو ګرځي پښاندي سمټو کله کو ګرځي او د اغه طرف د خارو نایکی خټ خټه جوړ شوې چکرې جوړې راځي به بیا منډه نشو واده الله دا بندو بس بیا کوي جنگ شروع شو اغه ته اشاره کوي پاغا جنگ کې اغه ډیر زیات کم او صاحب کرام درې سو ديال یا سوال او اغه زر فوجو اصله وی وسره توري وسره سورلې ډیر زیاتو هنو ورستو تاسو کم کار وکړه او تاسو کم کار وکړه چې په میدان کې له شروع شو هنو نبی عليه السلام یو شګه د موټو راغسه یو موټه شګه او شهادت روجو الله کافر تبا کړي اغه شګه د نبی علی سلام دلا سنا الله د کافر استرګو ته ور نو اغه تسترګو باندې یختجو د کسره ګو په ټو شو شګه په کلاله د صحابو سره توري او کس کټ په دې شو شتونې جوړې جوړوال په لګ وخت کې اغه او شکل د کافر ور ابي جهل مردار کا علولوي چا کنډري دا کړه وی جدا بو صوبو ته نو اغه او خان اغه توري چاغي در روان کړیو د خپل مزورو لپاره الله صاحب ته پاتیکره الله دا څه کار کوي هغه ته اشاره کوي ها وای یادکوم الله اوس پوښ وکړه هغه ته اشاره وای یادکوم الله یاد کا چوادو وکړه توسل الله یو دوه ډلو الله و چې په کومه ډله ورځي که په قافله ورځي او که پهاس لا حیواله ډله ورځي یقینا دابې ستاسو لپاره فتح بستا سوی پای او خو خو ويتاسو چې ان غیر ذات شوکا بشکا دانو اسلحه ولر دلا جنگي دلا نه قافله شي ریس تاسو د پاره تاسو خو ويت تاسو خو د اخو خو ولا چې موږ پاغاسان دلبانو و شو جنگو سبب لکه اسره وصله نه شته او قال ي الله چې ثابت کا په پلوګمنو باندې او ختم کیه بندو کفارو الله یتلغون د پلاس خو زو نور ولې الله تاسو رسو ته باکولې چې دې دی ویل په مدینه کې کینې خپه آرام او دې تاسوونی سم خونه دا مونږ ته خې چې سره د دینځې ته باکولې شمه خو ما د اغه امتحان او واغه ستاتم یو خو دا چې اغه د څکلکو دا سر نېډرو اغه رستو شوی نو نو تاسو نه چې اغه رستو شوی نو تو رستو کې الله تاسو تباکوله باکولې دا نه چکم نو نه کوي وایوب دې خوځما او تاسو کوی دادی څوک به خبره کوي څوک به تایید کوي څوک به خلاف کوي تعالی ټول مخلوق ساکلی امتحان اخلي او ختم کی باطل لالا اگر کبدې غنی مجرمان کله چې فریاد کاو تاسو خپل لپتا چې سار جنگ کې دا نبی علی سلام د شپې نه دعا غواړي اوغه دعا حدیث کې راځي نبی علی سلام داسې چټکړي اووي اللهم انت الحق حاذل حساب من اهل الاسلام لنتوب في الارض ابدا او کما قال اے الله کته دا یو ټولګه حسابو سبا تبا کی ها د اسلام او د اسلام نوم په دنیا کې پاتې نشي ځکه زاخری پیغمبر امام زمانه خروج سو بل پیغمبر راځينا اشاره ختم نبوت او دالو ټولګه ختم کی د کار و وږده د وای کوله فوګه سادر پروطا سادر فره وځوګينا ابو بکر راغې ابو بکر او ته کلان بس کا حضرت الله منظور کړي را او ساحه پر جنگ میدان شوروشن فتو الله ور کړا کلا چې فریاد گا او تاسو پر رابطہ نو قبول کړه تاسو الله دا دعا او ی الله بشکه زم ذات کوونکی ام استاسو پرو دو فرشته مرضی فين چې په پسيرات مونږ کې زله فرشته بل فعل لاغې وی او دا غردریو د پنځو زرو وعده شوی و خوراغلی نه وی د کافیرو هغه لحکن نو راغلی نو د امران لري او نو د ګرځولي الله <سؤال> نو فرشتو قیوم کافېو داړي لري ولی پاغه ګرونو باندې فرشتې دا کوځي دی او ها پټکی والو پاغه اسونو سړی او په میدان ها په میدان باندې راړو نو اوسرو او زر زرې کسهابه کرام ها حسابو سره ملګرتیا کوي او درې ان و ما جعل <سؤال> الله الا بشاره وتطمئن به قلوبكم او دغه پالا زادر ملګری مضبوط شي پري باندې استاسو لونا ا سړې کا د دن خو ظالم کولې شي دانه چا غنه کوي چې کله یو سړې د تعاون کوي نصرت کوي مدد کوي خوشاله شي زمونه ملګری سړې چې بیا مطمئنه خوشاله ومن نصره نده امداد مگر طرف دا اللہ نا ما خواست مزان نمی یوازی که خطورنا سرناسی نسره خوشا لی ومن نصره اللہ من اندللہ او نده امداد مگر طرف دا اللہ نا دا امداد اللہ وی گوره دا موجه دا پیغمبر دا اللہ سو کمالو نا نا نا نا دا زماو نده نه نده پیغمبر نو بشکالا دے زورو روی مدوالا کلا چپر کسا بست لیشیو خوب لگون نو شیطان پاگلlyk خوب کمه هغه خپل کارو کو بې ایمانی کلا چې پرکو تاسو له جوټی چې دا امرونو طرف بدل نه او راویږه په تاسو د برنوبو دغه پرچ پاکی تاسو رپدیوو سلام بارانو شو غوسنو صاحب وکړه چې سمنه یو بنده صافی پاکی او او دس کی دغه ذهن صفای هغه باندې یده نرازی او چې په داسې جنابت کی د دین کار نه کوي نو هغه اسټرټر پوکي یاریګارځي کوي وایو زبا اولر کی ساسو نه اوسو سده شته نه او د بل اچ پټولې کی ساسو پلوونو او مضبوط کی په دې قدمونه کله چې حکم کو ساره فرشتو تا حکم یې دا او چې مؤمنانو ته وای چې به شګه زې زستا سره یې امداد کې نو مضبوط ک کسان چې مان وروړو په دې زیر باندې نظر دی وا بچو په زرنو د کافرانو یرا د کافرانو پرونو کې یرا لا ها فجر بو فوق لا ناک نو وای د پسې پسټونو او وای د غینا اړیو بندګوتو چې حسابو لا مکملا شو حساب بندونو والو چې په سټونو باندې وال دا دی وجنا بشکا دائم داد الله او کزکا چده خلاف کړو د الله او د پیغمبر د الله چاچه خلاف کړو د الله د پیغمبر د الله بشکره الله دې سخت عذاب وه زالیکم دارنګ به تاسو یو کافر او شرمنده زالیکم دارنګ به تاسو شرمنده هو سکي تاسو دې عذاب لره او یقینا ست پاره د کافرانو عذاب دې دور چا کارو کو شرمنده او ذلیل شو او جهنم به موله ور کوما قیدا اوله اے مومنانو کله چې مها مشر د کافرو سلا په غنکې نمالوي کافرو ته شا کافرو ته شا وانړي ګوري ګولې په سینې باندې خوراونې تښتې او اسم یو ظلم مرګ دی چې په میدان د جنگ کې د کافرو مقابله کې باه دا نه دا داخنه ده او تو خواسم دی لته لکه چې ته اته تېنو مقصد خو دې بیا جنگ نو بیا خو دې مقصد سبل بل شي وکنه آچا چې وال اولادې کافرو ته په دغه د جنگ کې یوم ایزن پا داغ وقت که دا په داغ ساعت کې دانه چې دادا زی خیر ده و کدش په حوال رو نا نا نا نام نا. دادا زی را دا گیری گی و دش په نرا گیری گی نا یوم پا مانه چه سرا ساعت سره آجا چه والا اولا کافی رو تو یوم ایزن پا داغ وقت که دو برو شاق پلا نو فقط با ابي غزب من اللہ جدا فقط با آغاروست و مقی دیکی رو باسا و اگر چه پوگو سی طرف دا اللہ إلا بوڅاکه لاګین نه ده څوک متحرب فل القتال او متحيزن الافیاتین متحرف چاته وی او متحیزه متحرف د حرف نه ده یو طرفه کی د صف نبوتې دا مخه کو په صفونو باندې داسې جنگ وو دا حالات خونو زه دا, دا مزایری نو دا, دا درون سیزونو او په صفونو صفونو باندې جنگونو وو او په تورونه به یو تورو بل نو سب کې وو علالو نو مسلمانانو صف وو نو هغه به ځان هغه به د صف نه ووته ځان به ناغړه زکه مسلمان به ځان ناغړه زکه د صف نه وو وزید او ټول خبر سره نو د کافرو د صف نه باغې الکه مسلمان بار شوی ده صف نو خیال نه ده ځا مسلمان وګړونه نو چې کافر به د په سردارانو ها د مسلمان په نو چاغه په د انزدي شو د دی مسلمان ته لوجو مسلمان هغه په ځان نو مسلمان خو بزان برابر کړو کنه نو کله هغه به ګزاروړ کافیر لا هغه په منډه وبیا خپل صفته وای نو کله په دا وکه دی کافر او تشاکی او خپل صفته نه جنو خیر ده زه کله خو دې په وروتنه او چديو کافیر ما په سراجي هغه وو چې مسلمان بار شوی د سفنه او خیال به نه چې دوه خو چل دیتہ متحرف و او متحیز دیتو وي چې په طرف د پمنډه بدلې د کافرونو د سفنه به یو کس چاغه بزانه یا لا غرض یا بس کار باندې مشغولو په چل حال خوشوچل مسلمانانو د سفنه به یو مسلمانو وتیږه او د کافرونو به یو کس ملکو او پمنډه وبیا خپل سبته لو پدہ اوکه کده شا کافر او تکي نو پدې کې ګناه نشتا او کنه مقصد دې دا چې تيختو کومه اذ کافر وجلني تيختہ مقصد نو بیا فقط با بغضب من الله فقط با بغضب من الله ګورو د کافرو د اقیده لا کافر چې کوم مشران کوم کتابونه لیکري دي ليلن یا نور هغه دروس مشرانو مشران او چې پکم دې کتاب یو زړه پکی خدا بې اړه به رستو کېږي نه کومد ویو کو ژوند وي ها خو اقا زی دې رستو کېږي بانه دا خوې د قرانو دا خوې اسلامي نو دا چا خپل کړي کافر خپل کړي هغه ته خپل مقصد هغه سره چې زمونږ دې ځبن تسلط راي او مونږه که وشه وګړو نو بې کافرو تپرید مونږه زماړه واره سره خبرنه حلال زمونږ په حال را هم کې دا <تصفح> قران چې کې میقیدی وېریږي کنه فقط با بغضب من الله و ما وا وجہنم او زيده غده جهنم او دې بزيده جهنم د غضب دو فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم لذي وجد تاسودي کافرو لرا لیکن الله وجد يا غير لرا الله څنګه وجد وجد خود یو الله خو نه چلو نه تورو خودي چلوری الاو په حقیقت کې دما وجرید ما د یو قسم را سملو اغه په سترګو باندې شګلالي او پیغمبرلمه په لکه واچولای چې سترګو ته شګ واچوا شګ گزار کا شګ ستا گزارل نو د سوال زما کار دی نو تاسو علما تاقدر کو په اغه باندې نو گویا کې ما وجل تاسو نو وی حقیقت کې او وجه لاستاوو حقیقت کی طاقت زما والله او مار میتا اذر میتا خلق مانا کی گنه ندی وشتلی دا کله چی وشتلی تا ولیکن الله ادمه لکھن الله وشتری دی ندی سمانا دی ندی وشتلی دا کله چی وشتلی کړي دا له ګر الله وشتر کړي دی دا مانے کوي اگری مانا د قران نه خبر دی وی راشه من سره کینه چې قران زدا کوي وما رمیتا از رمیتا وما رمیتا نفی قید انتحاد فیل دا اخر دا فیل نهی او از نه نموراد ابتداد فیل لے ماند آرام ندی رسولی تاشگی وما رمیتا ندی رسولی تاشگی ومار میتا سرګو د کافروتا وا تا چې د لاسونو نشي ګوزار کړي نو رسول ستا کار نو ستا کارسو وشتل د شګو او رسول د شګو د کافرو سرګو تا غځما کار دی ومار میتا ان دې د سولیتہ شګي سرګو د کافروتا اذن میتا تا گزار کړي د خپل الله سونو تا کار شګي گزارلو ولکن الله رما لكن الله رما رسولي اغه شګي سترګو د کافرو ته شګي رسول د کافرو سترګو ته زم کارو او اس تا کار وشتلو اوس پوشه کنه ما نه دادا و مارمتا ندي تا شګي سترګو د کافرو ته اې زرمه تا کلشتہ گزارلې د خپل لاسونو نه ستا کار گزارلو رسولو ولیکن الله رماده کنا الله او رسولی شگی سلګو ته کاپېرو تا نو چې ستاګو ته شگی اورو سره کوي او کیسه ممړک لکنه زګه چاغي پوسټر کو باندې یختشو ماشه چې سترګه کې پریو جوړ سکوټر چلے وګارته د ګډوړیګنه زره یا ما ګاره په یا ما ګاره وړه ته بیا په سترګې مګې نو کدا اوکه سو کړهغه د 10 درې قسم بیا یا ګاډي واره ولا وليوبلي المؤمن منهم بدن انا سنا دې لپاره دا کار مزه کو کو چې امته الله غي الله احسانو ک الله په مؤمنانو طرف نه احسان خېستا په مانده احسان ور کو پاسان می مؤمنانو ته فتح نصیب کړه دې د پادشاه ورکی الله مؤمنانو ته طرف خپلنا بلال حسن ورکو له خاسته د فتحې څنګه فتح او الله ورته پاسانته ديګه الله چې کینو الله دې دا صفات زمونږ د پاکستان ته نسب کی چې مونږ ته هر خلک الله راکې او زمونږ د ملک الله دې قرضو دي مصیبتو نه خلاص بلانې لال او بلانې ران او قرضې دې مونږ قرضیازه او الله مونږ دې مصیبتو نه خلاص ک شهون باندې سخصه او مسائل او داګه زور زمونږ نو ان الله سميع العليم بشك الله او رې دنګه پویا الله او رې ویني زالقوم دارنګي تاسو کلا ک ک شې لکه څنګه چې په بدل کې کلا کوئی نو بیاมายد کلا شې وان الله بشك الله مونږ کمزوري کونګره چنده کافر نو څنګه الله کمزوري کلا چا سړې کلا کې پ دین اسلام په خپل مېس کې نو چې هغه بشك ان تستبدوا فقد جاء چون که دا صورت ډیر ګران دی پهتباد الفاظ سره پیتبار د معنی سره پیتبار د نګولو د واقعاتو سره اسه من نه نهاله په دې ځان پوهه کوي ان تستبدوا بازه چکلا اساني هغه ځکه سره معنا کوم وزن بیا کم زې ګرانی هغه ځکه مونږو درېغو ځکه چې دا زینې ګراندی نو مونږو چې په مزه مزو وایو چې د شستاسو ان تستفتوه فقد جاءكم الفتح زکه مې دا نه جنگم غره دے دداه پر قوانین او مانې هم سړي اگرانی دی ګوره ان تستفتوه فقد جاءكم الفتح خطاب کافر وتره توبیخان کتاسو فتح غوالي اے کافرو چې موږ له فتحا کہ اے کافرو فتحا نفقات جاءكم الفتو تاكيرات تاسو ته تا فتحا څنګه فتحاله ابو جهل د مکینه وته دا نو چې کله د مکینه وته او د جنگ لته نو د شپینه خلاف نیولیو دا بیت الله او د وای غوخته او یا الله چې څوک زمنګ من کی جدای را او سوکو جدای را ولي. ستا ها هم او زمون پومانسکي نو الله تي و شرم الله دعا قبول شه جدائي خود د بيمنه راوړي الله وي جدائي خزان ته خيره کي جدائي خود ته راولې نو الله وي د فتح دعا دې وکړه چاله اغه چاله فتح ورکا اغه چاله فتا چ څوک جدائي راولې نو فتح نو تالو نو جدائي تراولې نو تعالی مدا ش پدا خبره شکاس او پی دا دا. خبر اختلا امتر من سماع اللہ پیغمبر نمې سووګله فتحا معنی زاده ان چکه ما خبر اغه وغوښتله اګه مي ورته زده کړه وستو هابتس نمبر یاد کی راځي چېغه والا امطر علينا حجاراتا من السماء اويتن بیاذاب النظیم الله کذا پیغمبر په سچي ان کان هاذا من عندک نو فامطر علينا کذا پیغمبر په سچي مومبالي کان لري رو وروا یا موږ لا آزاد دننه که نو پیغمبر خو په سچو نو چې دا دوايي په خانکابه کې کولا او چې ریوالې نو آ سبا شرمنده ککنه نو چې س او په سچا نو په دمي چې ګوزار کړي دا پیغمبر د لاسو او زړه زړه خبر را خبره د منذور شو نو وای نن تاو دا به ویلې چې لاسو په سچۍ را کامیاب که کا. او منگ لکه از پیغمبر پسچه اینو زمنگ اتباه نصیب کا دلده دا پکاو این تنتهو که تاسو منشوی نو دا دا شرک نانو دا غور دید تاسو دا او که تاسو دا اگر دید شرک تا بیا نو دا گردو منگا غربی دا مومنانو تا نو چره لدی بنی که ساسو نا دیروار اگر که زیاد بیده سور دیرو زر لحکانه وی سرلی وی توری وی کنجره وی ار یو شیعو شکس ملاو شکس ملاو نو شا پر نه فتحہ اوغا او آغا و کسانو او دی پر زرگونو و ان نه الله رواری ندخا اللہ, اللہ و چسو رک لکے اخو و کسانو موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام یو کس دے پر میدان و لار لے پلارم خلاف دی قومم خلاف دی او اللہ تصوی ان ابراہیم کانا امتن قال الله تم مضبوط وي تقاومه تر دلای وان اللہ دا پروا ما کوو چې زه یو ما ډېر مرګري کې نه الله وی کې आवाज يم یریګم زه د سلایمه کنو وان الله مال مومنین ابي شکا الله سده مومناونه پدی ملکی پدی سدای کی از شیخ یوازیو چاو سره ملګرتیا کولو پیرانی خلافو بادشاہیانو خلافو مولیانو خلافو قوم خلافو او پاسغوبانه ورتللونو او چې الله айه کې اخلاص او تن تناب میدان ولاړو او الله ټول دا غاغه غا ملګری کړو او نو دا غاغه غا مشن چریږي بوش وان الله مال مؤمنین بهشکه الله دې صد مؤمنانو نا دوی مقیدا یا ايو الذین خلاف د الله او پیغمبر مکوې هم مؤمنانو ته بيدارو کې د الله او پیغمبر د الله دې به د نړۍ درسو کې بیا تختیر یاره ما نه بس مزه نشته نو دا تک اخلاص نو تیې د مزودو لپاره کې الله کړي خلق دې ډېر دې او لکه تر ډېرو خلق کم سکے تیې د الله لپاره یو کار کوا بیا ګوره جللاص تایم داد کوي او کنه اے مؤمنانو ته به درو کې د الله ته کې د پیغمبر ماولوی دا ته به درینه وانتم تسمعون تاسو خمنې خمن کې د الله دی کتاب او کېږي په شان دا کسارو چاغي وای مونږ واورې ده او هغه نیمه نه حقیقت کې أشوي مونږ واورې ده خو چا واخلا شي نبی یې منی نه عمل پنه کې غمو خاده کې بیان یې منی بهش کړي ناقار ژوند سره په نس ځاللا کانو ګونګانا کسانه چا کې خپل نشتا نه پوي په قرآن په نه شنو مثال دې زنا وردم ولو عالم الله فيم خير الاسماء ولو اسمعون، لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّرْذِلُونَ وَلَو عَلِمَ اللَّهُ كَطَوَّيَ وَاللَّهُ يَدْرِي كَيْ خَيْرٌ لِلْإِيمَانِ خَيْرٌ لِلْإِخْلَاصِ خَيْرٌ لِشَوْقِ الْقُرْآنِ هَكَ پَتَوِے الله تہ پدې کې د شَوْق د نو لاسماوم نمنلې و پدې باندې قرآن الله وایي با ته پَتَو چې کې د ایمان مزا او شَوْق نشته د نماو تذکر قران و نو راو ما به ذکر قران و نمان دانش ی الله ته پته نو ولوالم الله فیم خیرانا کفه علم د الله کې کفه علم د الله کې د دی ایمان وے. دا اللہ وے. وے و کفه علم د الله کې د دی قران و تل اسماء نمان لويو فدیبان قران اول اسماء پماند منو سرا لاس نخامخه خام منلی او په دبانو قرآران نو نوقرآې پ چې په الم د الله کې دد د قرآان سره می نه نهوه په علم د الله کیر ایمان دد نو الله تا پوه چې په د خلکو کې ایمان نه راضي الله ت پتهوه چې په د خلکو کې د قرآ شوکو می نه نه راځي نو ځکه پهې ماو نهو قرآ لهسم هم. او کا ورولې الله دې ته قران نو لته ولونو دې باور دې دیلو کما په اورولم بیا ورېدل اوس نو ورو ګوره کدي وتا اورې نو اوړي اوړي خلاف پروپاګاندا کوي او ځکه وه هم ورزو ځکه دې همشه IRAS کوم کې قران نو کوي ورو مان اوړي به یې مانې IRAS کوي زما په علم کې داو چته کې نشته شوقه وس یو یلا چې الله تدا پته وګنه بیا بس اس موږ نه نه دا معنا نه دا مقصد دا دی چې دا الله په علم کې دا و الله زید عمر بکر پیدا کړ الله ته پته و چې زبه زیدم پیدا کوم عمرم پیدا کوم دغه اختیار ورکو نو په خپل اختیار به زید القرآن سره مینه ساتي جستجو به ساتي خرچه و پې کوي ناغت باندې قرآن واورم ناغې زده عمل کوي اوبه په پتو وا چې امر له بزو اختیار ورکوما خو په خپل اختیار د ما د کتاب مقابله کوي د کی شوق نو نو قرآن پېځه کونه مندلی شي شوق نشتا ایمان پکینو ماته پتو وا د دې څنګه الله ته پتو د دې داسي مثال له لکه یو که کړه یو کانال زید واغس زید او انجنیر هغه راوړي وابه زو خو دې کې آبادې کوم خو په یی ګم څنګه آبادې وکړو ما دا را کا نو په یو کانال زید کې انجنیر تاسو نقشہ جوړه کی دې کې مستا پنځه کمرې دې کې بډې باور چی خانی دې دیے کے بعدی غٹہ لاڑ دیے کے بعدی گیٹھی دیے کے مہمان خانہ ہی دیے کے بارے کتب خانہ ہی ار سے برابر کی لک لکھی مالے کتب خانہ چدا ہوڑا گہ سٹ نہ اگا فرش کرے کہ پدی طریقہ کے پدی طریقہ اللہ چدا مخلوق پیدا کا واللہ پتہ وا چدا مخلوق توڑیری کے پیدا قوم جنگیری کے پیدا قوم پاکستان کے پیدا قوم. او دی خلکو له بزی اختیار کوم نو د پخپل اختیار ادا کولو نه کوي لکه څنګه چې انجنیر پاغه ځې نقشې جوړه کې څو خوشت نو هغه د عمرل چې په دې کې بداده شي راځي نو الله ته پته واچې د خلکو کې شوق شته قران شته علم شته د پاري قرآنم قران مزدکو ویورا او په وې مان او سم چې کوم کورونو کې د قران کریم سره شوق او منې الله دا آغی اغا بچی او آغی اللہ قرآن تا که نئی کچوٹی هم یو رضی ام بچی رو ری گی ویزای بچی قرآن تا لارشا ایک شعو کی ایک مزید قرآن ایمان نو آغی تا اللہ قرآن هم و آو رئی وی من ام پی اوز دیهم کی او چاکی چاکی چا شعوخ نئی کنم تو مدلگی آئی اراز بکی رو را آو رئی پی نم او مدقدام معلوم شوا چه جہنم لالل اون هغه قران او دا معلومه شو چې ناورې دل دا قران ځان نه پوهه کول په پو قران نه منل د قران دا سبب د تلو د سګر دا د جان د جهنم یاو صفته قران کې الله سوره اعراف کې مکه تاسو اوه یوصل یو قامت آیات یو یوصل یو قامت یا ولقد زرعنا لجهنم کثیر من الجن زرنا زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَا كَسِنَ مِلْ جَنْنِ وَلِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا لَا يَبْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ لا لَا يَسْمَعُونَ ما مَا چھ جَهَنَّمْ لَا پیدا کری ری زکا مدر پیدا کری جَهَنَّمْ لَا چھو گو نمی ور کری نو قرآن, نو قرآن پو گو نم آوری نو ما جهنم پیدا کر ری ما تے پتاوا چه دے بازو پیدا کو ما دے با قرآن ناوری نبی منی نو زکمی جهنم نا پیدا کر آو جهنم ناوری دل نمانل دا سودتو دا جهنم گرزی لکه سورت ملک اتم آیاتو گورے تبارک اللذی چی رازی ہیں آغیب بیا جهنم کې قالو لوکنا نسمعو او ناکل داش که مونږ ورته د الله کتاب هاي مونږ نو ورته نه منلینو او ناکنو یا بیا مونږ منلې و مونږ پزاند پویا کړې و نډیر بېمانه او نه مونږ ورته دلو انمو پزاند پویا کړو ځکه جهنم ترالو نو قران نه منل قران ناورېدل سبب د تو د جارنم ګرځي پوښکنه او قران نو نه اورېدل دا سبب د کفرم ګرځي چې ځان پې نه پويکه وقال الذین کفرو لا تسمعوا لہذا القرآن د کافر خویدا دی چې قران ما وری نو چې قران یې وانه وری نو په قران ځان پوي نه کو نو جهنم ته لار دی و زالمه کتاب او قران ځان پوي کړه او قران یې لغون دی وری دی له جهنم ده ولیدله فرشته بورته وي ها <تصفح> او قران مقصد ز دکول اور دل داسګرزی د دا جنت ګرځي دا به الله جنت تبوځي چې چا قران ز دک او په قران زن پوره ک عمل وک کمه کې جنت تبځي سورت الزمر کې فبشر با لهم البشرا وبشر بعد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنو اولئک داهم الله و اولئک هم ال... الباب دغ د من دغه بندگان زما او زما بندگانو چې قرآان دکه ې د عملې پکوو نخپل زما بندگان د عذاب نه بچ کوم وسلام الله با لځې نفا بچاو دی د عاعذاابو نه زما په کومو و بندگانو زما اګه سان چې ماغوره کړی د خپل کتاب د पारा نو چې قران زده کوه قران واورې ده اګه زما خاص بندگان شو او زما بندگان شې دي نو د عذاب نه بچې دي که ز عذاب نه ځان نو قران واوره که د عذاب نه ځان بچې نو قران باندې عمل وکړه فیتتبو نه احسنه تابداری اوکرا دی قرآن والاو دا احاو اوامر دی قرآن نو چلی دی تابداری اوکرا نو ما دا عزام نبچ که پوش که نا نو قرآن او ریدل پا قرآن عمل کول دا بندگان دا اللہ شو او بندگان دا اللہ دا عزام نبچ شو او قرآن ناو ریدل قرآن نمنل سواب دا جانم دتلو گرزی دا متذکر که صورتی آدا فسورتي ملګو او زه خپل خواخا ده کا اوري او ځان پي پويا عمل پي کي نورورا زبد الله وي بچوم د جهنمنا امان دي تاته د جهنمنا او کواده نوريده نو زه خپل خواخا ده ولو علم الله فيهم خيرا سوچ قران نوری او ځکه نو دا عمل د جنتيارو دی روړه ایا موږ قرآن نه ور او پته ګټه نشته واه خدای دې خیر دې بل عمل دې راغله دې واه شوکه لکه شاو اسباب پیدا ک چې خدان و ورو قرآن زکو له ورې د سباب خدای جنت یا نو دې ولو زدلتموي اعزاد المرسیر دې دې کې معنا کې هل اسماء هم معنا کې لو علم الله فیم خیر الاسماء هم لارزقوم الفهم القران پوکا په علم دا لکه د دی ایمان وی نو رزق به ور کړو د لادا د پوی د قران لوي رزق خودو قران پويو خدا الله په علم کې زدا اخلاص د کینو ها مزه په کې نو عادته نو الله علاوه د قران هغه فهم رزق لو ورنو ک نصیب کې خان دا چرته لا ور کېدار چاله والو عالم الله دا خوغه چاته ور کې چلای غره سوره فاتح د 26 پاره 33 نمبر آیات کې سوې ثم اورسل کتاب الذی نصفینا د خپل کتاب په وینا صد کووم هغه خلق ته استفینا من عبادنا چې ما غره کړی په خلکو بندګانو کې تاسو غره کړی ښا په دې ټول خلقو کې تاسی غره کړی په جمعات ده د نړۍ قرآن ته کې نو لای دا غورا خلق دی سم آورس نال آه اب بندگان داگ دی نو لأسما اوم نوس مانی تا خیال کرو ولو علم اللہ فیم خیران که پا علم دا اللہ کی ردی ایمان وی شوق وی قرآن وی لأسما اوم نمان لی بیو پا دی بانی قرآن شوق نو زکر پی اللہ قرآن و نمان ولو اسما اوم اوکا و رول وی خدای په ولې درې اودې موږ شهيداس کوم کېږي زمونږ بیا غټيب خراب شي زمونږ دې قابو موټر نه کېږي وای خیر کی چې بل طرف ته لا وه نه خراب شي نو ساوی بل کارباله کوم چې بغیر تیارو دا بلد پرونومه बिजګي خرابو دا وی بل کارباله کوم موټر دوبو خراب دې چې دا موټر ټیک کما وې بلګدانونو چې دا د څه خراب دي د قران دا اوریدو موږ به دا درس وانه وریدا بلکاروال چې دا اسباب برابر کوم نه خدای چا دي دا هغه کای چې خیر پاغه دا د خیر پوهې دي چې د خیرستا ارسو رستو کواو دا خیر مکه کواو درې ما قاعده د امیر تابعداري وکي اي مؤمنانو او منوګمونه د اللهو پیغمبر چې دا غوړ دي پیغمبر تاسو هغه سته چفائی کی جندون ستا سرے حیات ستا سو پرد شر کرے پر توحید کرے پر جہاک کرے قرآن و سنت تا دیرا غوالی توحید تا دیرا غوالی ناغو منہ کنا او من کانمیتن فاہینا ہو فعالم پوشی بشک اللہ یحولو رازی واقعی کی گی پر میند سریو دردائی کے او بشک خواد یاللہ تبا تا سپورتک قولی شیسا ماه ک خلاف د الله وکو د پیغمبر نو ستاپړه کې بهله پرده رالی کې خلاب د الله د پیغمبر د وکو په به د نو چې پرې پهله رالی نو ایمان د نه لاړلی س کدو پاتې شوي چې ایمان لا ایمان صب شو خو ایمان نه شو که نهروره د الله د پیغمبر خلاف مکو ګنیمان به نه لاړ شي ته خو غیېږي داعذاب چو باندې د زیږی آګه سانو تاسو سره مه ګرې ساسو عذاب به یوازې ظالم ته نه بیا آ مر چاته د زیږی ها یوازې نه د زیږی نو ګور منګم په دې عذاب کې ګیر یو ښاړ سوګ ګیر د عذاب نه منګایې کې تل بندي کړی یا نه دغه سړي د ما کېږي ټول به ټول دا یوازې هغه ناکاره نه ټول په دې کې ګیر کلچ زم ما عذاب راشي الله یو په ټولو ته بیا بوجے الله دمون بچکی ان الله بشک الله سختذابواله دی یا کی کله چوي تاسو کمزوری کمزوري کې دنیا کې تاسو دنیا کې کمزوري وي تخافو نه یره تاسو ها شووا باندې تاسو له خلک آیت خطاب کوم الناس چې دلبغي تاسو له خلک یو یو بږي تاسو له خلک یو یو کېدن به کني بو کې تاسو خلک نو زید کو تاسو له په مدینه کې کافر زور زیاتو تاسو موږ به یو یو کې نو تاسو لم ما په مدینه کې الکه خبر واچو نا چې مدینه د نار شي هجرت نو مدینه دلای نو زید وکړو تاسو لا په مدینه مونږ ورکه ام مزبوطی کړی تاسو په خپل امداد امداد باندې مزبوطی الله زمنګه په خپل امداد مزبوطی اورده کې درکو تاسو لا پاک پاک ریسونه اماده جنیمتون شروع شو خا مراجو شکریا ده کې جماو کومو منه سلوړه م قیدا خو خیالات کې اي مومنانو خیانتونه م کوي د الله او دا پیغمبر او خیانت م کوي د خپل امانتونو د الله خیانت ده چې د الله په دین کې خیانت م کوي چې څنګه د الله کتاب او دین ته تا تا ملاوش اقصی صیب خلقو تور او سوا او خیانت د دا پیغمبر ده چې دغه سنت و دی یادی دی. او طریقې یاد دي او هغه خلقو کې دای دي او تاسو دغه پټیګی اغه سي طریقې باندې خلکو تور او او د خلکو امانتونه چې دا دینو تور او یا نو له امانتو له خلکو دی او تاسو خو به چې دا خیانت ده پوه شي بشکا مینه د مال ستا سو پوه شي د او د ولا وعلم پوشي مینه مال تاسو مینه دولت تاسو فتنه ده باز مال او باز بچي سبب دو عذاب او ګرزي پوش هغه بچو او, او پلار ملک هغه مال هغه مالک هغه تبعي طرف ته بوږي پګانو بجانو په ميدو سونو په شرابونو هغه مال هغه دي ختم کی پدرباهونو پوجر سونو په میلادونو نا آغا مال سبب داغه دا عذاب وګرزیدته او هغه بچیم کله دا سينه فرمان نشي وان الله بشك الله د سره دې چې پسې دې مال ورکو نو سبب دو فیدی وګرزي والله بشك الله د سره دې اجر لوی پینځه مکیدا نو الله نړۍ یریږي اے مؤمنانو کې یریږي د الله نام نو وګرزي تاسو باندې او غلبا اولر بگی تاسو نه د دنیا مصیبتونو ستاسو او لری به او بخانه بوږي تاسو ته الله خاوند فضل লই دي نور د زړه هغه په تقوا راځي کستالت رلا اراولي ځان وبس ته راولي دا په تقوا پرېزګاره او پرېزګاره چې دواړه کاته موس کوو نور حرام کوو نه نه چې دا ارو حرامو نه ځان بچکه خوراک نه اسکاک نه هر حرام خوروری نه ته ځان بچکې نو چې د حراونه د ځان بچ کوه نوستا په زړه کې نورانیت پیدا کی پو شو او دوی مسیبت به هم کی کې بخنم به در ته کوي و یم کرو او ددي مثال کوي د دا چې څنګه بر امد کوم اوس امداد مثال کوي ک چې تدبیر کا اوستا کسانو چې کوفرې و کوو پې غمبره دی لپاره چی ا دیس کا چوتړی تا بن کیتا او یقطلو کا یا وینتال را ایخرجو کا یا بسیتال را د خپل کلینام او د تدبیر کې ستا او تدبیر کې الله دخلا خلاصو سزا د تدبیر بول کی الله دانه چا الله تدبیر کې ال تدبیر غو سوکه چاغه کمزورې نو الله کمزورې الله یستاج نو الله ټوکه کې ا ته مونږ ویلو کنه سزا او تدبیر ورکه ی الله او الله دے غورا ها پس سزا کی تدبیر والا او تا نبی علیہ الصلات والسلام چکل بیان کو خنبی د دی د نبی علیہ السلام, السلام پنظم نکو قصي اړیو خيارو ا چې کلا بالغ شو او نوجوانه ته ورسه انو اخپل قوم را جمع ک اخپل قریشی خاندان آیته وی ګړه منګه د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د نسل نه یو قریش داغه د نسل نه دی او دا بنو خذا چې دا غلی دی او په دیمکاو په دیره باندې اباد داغه نسل نه لري دا د یمنو سیدون کیری بنو خذا هغه پاتې کدل دا د یمن او اف بیت الله کې هغه پاتې کېدل چابيانې د زمزم ټول اختیارات د بنو خذا او قبلي سره راغلي روخيارو چکوړه حدا هو د دې چې باشنده نه ری یمن راغلي له مونږ باد بادشاہي کړي راغې منظم کو تیار کړو د هغه سره جنگو کو بنو خذا او خل یمن طلال او د قریشي خاندان کې اغلس قبېلي اغه جوړې کړې لستابره ا کوسې او اغلس تبره اغه جوړې کړې او د خانکابې او د بیت الله د زمزم ټول اختیارات هغه خپل قوم کې هغه تقسیم کړو ډیرو خيارو بیا چې اغلس قبېلي جوړې کړې لستابره کیسه مسلې خپل مزګمنګه مشوراکو آغای اوزی جوڑ کو په ما مکه که دارو ندوه کور ده چې سم سلی زمنگ ده د خپل مز که نو داغا ده قبیلی سرداران لس کسان با ده کور ترازو ده دارو ندوه تا کمری ونو ببندو ونو ببندو ونو ببندو ونو ببندو که که خپل مٹن که سوکبانا خبری گی نو دا غځه د نبی عليه صلوات و سلام د پیدایش نا یو کوم شپدنی می شه د کاله مکه جوړ شو خایه کې و مټونکو نه کېدل لسکې بیلوی د عربو نبی عليه صلوات و سلام پیدا کړ او پیغمبر شو हा? نو نبی عليه السلام دعوت کار شروعو کو شروعو کو ارځ په سما اذیتونه هغه ته ملاو شو د خوځو افردو ته ملاو شو د دولت د ارزه په باغین منرشه نبی علی سلام باغې مننه شو او نه باغې خپل کار پرې خورو کفار مشورو کرا چې د ځوان خوځمنه منکیګينا من او ځمنګ د مدرګارانو بدوي او که خځه کول غواړي هر قسمه افرا پهشکو واغ ټکراو تیار وش نو عرب لاس قب일리 یو قبيله خو د نبيلي سلام وا هغه قبيله پر خو د ځکه پیغمبر خبرې ده نه داغه د قبيلين علاوه نهه قبيله هغه یوځه شوي با کو تارو ندوکه او هغه میټنګ د پیغمبر پباركې شورو دن د نکیدل پدې کې یو بابا دن نشو هغه ورته وی بابا زمونکې پدې سقومي مسله ده خبرې ترې لري ته وزه مسافر سره اپجلاش وي بچو چې په کم غم کې تاسو را جمع شې وي غم کې زم راغلې دا بابا سونکو پدې ځرته بابا ګنګره کله کله لازي دا بابا شیطانو په شکل دا بابا بېداړي بليګري دي چې کله کله ګيده وپري دي او ګيده به مونږ سكري به شيطان په شکل دا انسان باندې په منبر بکی ني شرکيات او بېدادو هله چاره اوس په تېری تعليق راو اوسه هغه چې خلک معلومات کې هیڅ چا نه دراوسته دا چې د بېمانه راغلو او د مازه را په شرکيات پیلاو کړ الله غيب شبيا دا سر ګوره کله کله کله کله بولې سم هو دا سه بیانې هغو چی اشو د نیمه وو سیرم ثابت کړو درېم صاحب د څوک چاره وو چې هغه شیطانی کنه کنه خیال کوي دا نبی الله صلاتو والسلام باندې که دنه شو لسمه یا بابا پدېم شورا او چې لا خو صبریګ نه نو نه قبولو دا فیصله وکړه شقیت به کویل جل کې بیوا شو بن به بابا نمبر چداي بابا ستا سداي زنه بچو کتا سو بند کي نو قومي زور اور د لا بشي آزاد بيتي او بابا د خبره خو تي کم تا زه به صبر بند ساته کار حکار نگی یا له به خو دوی مخبره شوروشه د نهو قبولو اتفاق راي شداي و منگا کلي نهو بخو بچار سکه بیا بابا نمبر چداي بابا ستا سداي زنه مالکار ګورې زداغه غړو نن من مننه جدنا ما وی اسنه زمامته رافړې نه دی زه خو دې په راغړې مګنو ګور راغړې ځه راغړې مګنن تاسو غو بشان نه ته با راغلې تیار کی ملګری وب تیار کی په پتا سو باندې راغځینه حمله کړي نو مالمم <مالا> <مالا> کارو ګورې زار هرې باباړي روخياره اړشته خبره قبل دې لحکر تیار دونه حمله انو دریم ویدا نچری گه ویدا خدم دریم بیتنگ شورو شده سه دو وجلو چیرا باز بغیر دو وجلو د در در نظر من خلاصه نگی گی چه کلا ده یو کس نخلق تنگی کنو بیا دو وجلو دو اغا اراده که کاغا دنیایی لیه دیری او کاغه د دینی کاری که نا دو وجلو ویدو وجلو بغیر منگ دو دنا پامن کی گو نو پا قتل بندو بسو شو اتفاق دا نهو قبلو پا قتل را ره چه ٹھیک شو بابا استاسا بیل کل دا خبرو سیده بسی نو ممت اخلاص شو تاسو ممت اخلاص شوی با دا زهر دی زمانگا استاسا دا پارا زهر یو گود دیو بے کی خیر دیو بس بیابا خو نا و چلن در په پیو کس زان بوج من راولو دا با طول یوزیکی گو نه قطول قبلی با یوزیکی گو شه ټول نن یو دی جنا ټول یو کیږي بد ده نو شه ټول یو شي یو باندې بدناميږي یو زغه مقابله ګرانه ده بیا نو شه ټول یو زې شي نو د چاچا نه به ته پوسګی په چاچا باندې به فایره کټکې په ژوند نو ټول به یو زې شو چې دومدای د هر قبیله یو سردار مشر هغه به یو تکړه نو جوانو ګوري ثوره بوله پلاس ورکی او نه تاسو او زمام پکې یو کس تر سره یي زمام پکې یو کس یی دا نهه قبېلې او چون کې قبېله خو زمان نشته ازو خو بل ځای ما امداد بداسره پکې وکړ خیر د سوره پیسې میسي لګي او دا نهه وال کسان نوجوانان په یو ځل توري بور سره یي افاده بگذارو کې ختم بې کې نو ترې کې قومي زوراور دې خو ډورم نه دی چې نهه قبېلو سره او چا جا سرا با دا جنگی دا یو کس خونه دی دور دور زوره بس فیدیا با جمع کو منگو خو پیسې دی خیر دی دیلیو پکی زور کن خیر دی کتاسو ستاسو رو نه نبا ها زور کوم خدای بندسو آ وقت مقرر شو بابا دیرا فرین دی پتاوه خمشوری والای داخل منسرا ناس دی بده مشوری که کرا کرا بابا ناس دی گوره خوا وقت مقرر شو شپو مو قرارداد شو خدای کسانو انتخاب پاتې شو د نه حق کسان په پیوزل په پیغمبر پاک باندې حمله هم لو خدا پته نه و چې دا غ سره تعلق ده چا ده حیو کسي خو تعلق ده دا سره ده چا ای هغه تا فورن لا میټنګ برخه شوي نو پیغمبر پاک ته حکومت چې پیغمبره استاد قتل بس په دارو ندوکه و شو یو پکې بوډا بابا امنا شو دینه دینه سو خبرو پدغه خبره شه اگر شیطان پور خبره ټول اگر تصویر خبره هغه نبی علیہ السلام ته چاو کړی ها د وهی په ذریبه نه وته دا, دا پرګرام شو حادثه ده د مکینا چې په کوم شپه باندې تاریخ ټاکلو د اق شپی نبی علیہ السلام صحابه وګخته خدای صحابه او چاغه راز نو فاش کرے ښا خا. راضی خاله کو جکوا خلا لا دای مبارک وي اولای کو هم المؤمنون حقا که دې زمانی الکمیټه غوښته پروگرام دا شیدې غوري ها نن بلایو خبره نه چیوي به پميديا په فیسبوکونو چریږي بیا دا د زو نه چته دا خو د پیسو خرج دی او لرلول نن تاسو راو سبا په دې سی کار وکاره وي اتباع ولا خلکو واغه خلکو دا هغته ارې دغه خو د پیسو ریکه نه غو نه تاسو را خبره کې خلاف یا آمدن کم بېستاو ټول د ازونه نقصان شوو شو د ازونه نشو نن چې څوک مونږ کریګو تبايه طرف تمګيو نه په دې طریقې باندې موږ سره نقصان نه شو نو هغه ازونه فاش کړی هغه نو حضرت علي ته وي ته به په سلام او حضرت ابو بکر ور سره روان شو چاغه و خراغه خو پاګه تیار تیار کې ابو بکر تبه خلکو و د سره څوک د ابو بکر تاسو ده وې هو ور د جولن یه هدينه دا یو سره ما ته لار خای پهغه زمانہ کې قانون دا او چې چاته بلار معلومه نوو لوزاس به یو دلیل ساته ها چې د لار خودون کې اغله به دغه مناسب پیسې خرچه ورکو لا چې زپلانی زير اعظم ما ته لار معلومه نه ما ته بلار خای نو هغه او ته لار خودونه ابوبکر وای چې ته هم ته دین لار خای مقصد ای دا دی اواږي کې چې دا یو کس زال نه ولې ده او یو زینو بزینو د هغه مقصد دا چې کله هغه ارال د حمله لپاره چويګته حضرت یلو په بیسره او حضرت قوته دا څنګه شوې قصود مکه کې منډه ترلی غوغه فورا ابو جهل بېمانه سل او خان انام مقرر شو کچا د پیغمبر پښو صل وسلم سر منتکی هو دی نفس نشاندینی وو کې سر چې منږته و دا چې پلانی وقام کې بس سر خواانه غه نو دغ انو شورو نو کو فاروي لا شوړو د نامونو بس په مک خلکو مخهواه سر کوسې لاړې دړې دی او خو بیاې اسلام ګوري نه پې غمبر ګوري او نو خو ډال خو ن س لاې کې په غونو کې ګټې سی کو یا او د نه مکې مکېغاې ته لاغاېور ډیر اوچت ځای د غروو کې وس داس صح زيدې چا او وخت به څنګه زمون داسې پیغام بره فان کے غار صورته خطله مونږ په 50 منټه کې هریته خطله چې 5000 فرټه د زمکه نه اوچت ده ها پوه شئ اواز هم ډیر هو ډیر وخت وشو حاجت اوسه ته شو ده داسې په 50 منټه کې سړې خطې چې پیغمبر ابوبکر ور سره ده اوا غار صورته تلله ما به دا غار څومه به دا چې دا بالکل نه د کمری په شکې دی کنه د سملاسی دوه خو بيغه منه آ چې دن نه لاجه سړی وګوري آګه تش دن نه گټی دی صرف د لاس ته بندوبس په کې کې شي او یاد د مناسب په کې بالکل نشي کېره او هغه شالوی ما مارانو نو لړمانا ها هغه ته خوش لا جوړه کړی دا او هغه مخ کې دغه شو د دوه گټو په مس کې سړی چاغه ته دن کېږي نو اول خپی یا خپیا یا په 10 طریقې بدلن که کنا 10 شتل شتلې د دوه غټو دو مسکه د قسه زیره نو موږ وڅکو غاغې باندې مونږه دنه نشو مجدبه کې هنن خود چړل راځه که samt باندې چې نه وي کېدې شو ډېر غلطه بنا هې لا جوړه کړې اوس داوځ جوړه او نبی له سلام په هغه طریقې باندې اب بکر هغه ته دن نشو هغه ته غا څه معلومه هغه ته د غزي څه دا, دا پروګرام د چانو د الله لکه بزه کې خلاصې دا نه وداغه الله خود داسې خلاصولې شو هغه ورځ چې د نکیدو ابو رضي الله حضرت صبر وکا شاله دا اس نه چې د صدګونو چې ځانه زاول دی غار ته دنه شمه او چې کم سوری موري د بار نه شېد چې هغه بند کما هاو چې هغه سوري موري بوندل هغه لنم تک ورکه ابوبکر صدیق تا ورته کې راک نبی اسلام دې خو چې دمې کم چې به اګه دنه شو اوس داسې زیته نچا دا وقبه څنګه حالتو اغه کی په نواغه سې د دوالو او د ابو بکر غلامو حامد بن فوهیاد رضی الله تعالی له اغه ولوخي سروله نو ابو بکر غلام ته وی ته بوخي راولې اوخي با سره او د ماخام په ټیم کې تیارې کې با من غار سور کیو التبا اوخي د نزدې کې اغه او اوخي بول او مونږ ل پ را کې چې دا د غې غض حېلو شو لکه د روټې بندو پس خو نو دو بو نو خو آخرکو خدا غمان کا چا بن خدا غلام او چې عامامې فه خ دا غوبه غلام د وخې بس بوج د ب فر او سره له او واغې د غ ځېوه ماخام ټیم کې په تیاه کې اوخ غلو شلی او هغې باې بیا دواړو بابانې پ وسکل او بیاې بی وخ ابو بکر که بوت ل په دی د ابوبکر چې کوم غلام وعامل بن فوهیرا هغه چې کله صحابو میو جنگ کې یغه شهید شو موږ د عامل بن فوهیرا جسم مبارک ویده چې هغه الله او چت کړې والله علم چې کوم جته دی زکه دا هغه په جسم باندې د نبی لسلام او د ابوبکر سره شوی حفاظت شوی و دا هغه دادس پښکولې ده چې د صبر غلام می کوم دا خصوصو خواندي زبله خوان سروم دا خصوصو خان ما نه خپل ملياو کې د زمونږه سره خبر دی بوبر خو نا اققدوا درې پنځه لسو غاندو سره ولولو باندې هغه کفایت کړو او د اسلام اګمینه دا غره تلاغله او خوراځه نو فاش کړې نن چې څو سوډیر پادشی دا سره خبر شي اققب استا رازونه فاش کړي او غیر دینو ته نوړو تبستاغه ارسه کار کړي اي که دا غیرتو نو داغه په چی سمباله د پیغمبر د جسم تربيت شویو په داغه جسم الله او چپ کړی یا دا څه غیرتی بابشار دی چې داغه جسمونه الله حفاظت کوي دریش په دې زده چې کله هغه ارص لا هغه قاتم راغلو چې کله هغه ترال رسته واقعي راځي نبی علیہ السلام اه ابو بکر ورته ابو بکر حضرت دغه کفار کړه داږي اگر دا سره مخبوله چې هغه کزا کیناسیدم زکه دا واقعیا خو ماته مخه تاوا نو چې کمم دغاار نه چاپیره خلک تاوی د نو دغې د زنګونان مالی دل سم تا خو چې زه بیا بهر شوما نو چې ما قتل نو بهر ما تهدن نه کسان نه معلوېدل نو دا چې سره تا سولار شي اللې تاسو ټول بوی سره زم بیا غورې غار کې هم دن نهکیئ نو چې کم کسان چاپیره چوللی نو غ به دا پډه پ د به ته زینخ کاری او بیا باہر تا سوگو ری نو دن نا کسان باتا پکی نکاری نو آگئی غار نه چاپی رو شو چھے دے غار ته بڑا آگئی غار تا دن نے نو دا غار پا آگا غا خلکی چکم دے که خلک را دن نے کی گی پایے که کون تاری جانا واچھو او جول آگئی را آگئی اگئی که آگا تاو بونو دا غسی دا غسی دا نو نی دا آو دا غسی اگئی چنالو اکدی لت ها دا جاده وختمه شو وروه نوب هغه واپس شو نبی له سلام اورتوی ابو بکر ستا خیال نه پاجا چې دوی یو د موسی رسول څنګه الله پرواه وکوه لا تهزن ان الله معنا من صلی الله دا څلک پیغمبر وېس پرواه وکوه من صلی الله موجود ګل عام واپس شو په هر حال باندې <سؤال> باز <سؤال> ده <سؤال> وې د وجوداګی دا د نو خدای زغه انجمي چې د اوستازانو په تخریب کاری په سېشي ازان ته وی مفتی نو الله دا انجام نصیب کی چې د باطل پروسو جماعتونو بیان نصیب کی بیا تا هغه درې ورځې شپې ال تک تیرې کړې په دې طریقه خوراک کاو د عامر بن فوهرا په زریه باندې چا ووخه لوښلې او دله په اورته و چې درې شپې ورځې برابر شوې ابو بکر یو دلی رو وږوخته اواغه ته مې منګ مدینی منورې ته زو ها سر سربزه کا لارې خټولې کافرو بندې کړی دي که مالات چې دا چلندې پاغي منګ نوزو او موږ ته معلومه ده خو پاغي ځکه نوزو چې منګه او کافر ناسېځې په دې باندې منګ تبدل لاله او خیا چ پاغ لار منګ تلا سرهي او موږ او موږ او موږ قدر پسیو هغه له خپل معازم کړه خو کافرو کافر اړې ډیر اجازه پراسپاشو چې چاته باندې بیګمشه په بدن ولر په غون باندې روان کو اغلګې پیسې کافر واغسته دي خو هغه انامه اونڅنک وغورنک وی دی ویچې خطا نه زه د یوو پیسې ته نه راکی اده خو ما ته سولو خوان میلایږي راشی پغات کې دوړه موجود دي ما سر خبره وکړه کړه د دې زمانه مسلمان دی اجازه مالو مالو کو ډالره کواب د س او غو وجله زما پس د داسس دا خلقو تعفیر او کافر خدا د ازونه غینو فشخریخه به معنی نو وکړي اغه روان شو پاغه خو باندې ابو بکر نبی علی سلام ته ویلو پیغمبر ایس پروا ما کو زما مخینو دوه حساب یو ستا یو زما اما چې کړه ته تاتا الله تا تا تا حکم کوي چې موږ به د دې او حجرت وکړو پاغه هغه روان شو کافې ته مکه دیو بسې دی. باغغلو په بدل ولر روان دی یوازه کی د سلاقم بن مالک بن جاشم په علاقه تی ریگی او هغه ډیر غړ سره او قطلا سنو زکه هغه په یو ځل باندې سل کسان دا غړزور دوم راغتو هغه چې اولیدو چې نبی اسلام ابو بکر روان نو نو ځاڅه سره پا کار کې مشغول او غزل په بدل غاره کوته دی خود ته وي شابه زکه پړې دو دومو توره ما د برابر کاو زماو خزین کا له بوخ که به سلوخان نوم ده حسان که پیغمبر نورو په دوخه پوسه کومه او پا تورو بته یو غلو زو باسمه پیغمبر ده پیغمبر سر بړوادم ابو جہل د به کېدم چې سلوخان راکړه دا که ایمان ده دا په تخونه وړو چې چاپسه زمان او خه ولزیم کړه وغه په بل غاله و یا سره کړه سره نور ملګری روان شي نه په ایمان کې به سره شریک شي بیا نیم باغی وایو به دین بزو نو <تصف> <تصف> پله شړلې په نبی علیه السلام په څه خوشې او نبی علیه السلام په یوزې کړه لاندې کاو ابو بکر سره نږدې شې نبی دې سلام ته ابو بکر روي حضرت سوراقا په سره اې نه وګوره سولې لاندې ده نبی علیه السلام یې په شامو ګوره ابو بکر پروا مکوه په شامو ګوره او چې داغه په نس سورلې د نبی علیه السلام د سولې سره لګولو گزارې کاو په نبی دې سلام باندې حدیث کې دازي فرسخت قدمه دا فقا فرسخت قدمه فرسهو دا سوراقا د اس اغه په زما کې راغله په زه او دره دا اغه په دا سوال دی باندې نبی رسول او پکره ها شاغه زما کې راغه په اونیو لري سوال لې نو سواله څه غږه کړه او حضرت دعاوو کا زما خو سیدا دوا بیا اجازه نکومه نبی علی سلام اورته منکیګ نه وب حضرت دعاوو کا چته واه وکړه نبیلی صداتو سلام زموږه داري چې کمه سوللی واه په کلاوکړې او, کلا او بیا ما را روان شو و سوراکا چې دا و نو وسوم نه صبرېګي وې حضرت صبرېګما دل نه لازم چې تا باندې گزار وکم دل نه چې مال یو چټه دا کا چې ما ز خپل طرف نه امن را کا بس ز پوهې شو تا پر اس پیغمبري امن زکه یو زل به په دې ملکونو غالیبیګي ماته پټولې ګيړه پدې ملکونو په دغه لاقوبه یو ځل ته غالبېږي چې زه موږ دې علاقه ته سوکرازي او هم دې کې جزاستاده چټخه مو استاده امن خیم نو نور خوشنو اګه کجورو پوسو پانلې نبی علي سلام ابو بکر ته یو پلچ د کجوري یو پانغه وسکه هغه د او پاغي ګولې کو حذا امان من محمد بن عبد الله ورسوله اله سلام ابن مالک النجاشي دله امن ما برکه محمد دا عبد زوی او د الله پیغمبر یې ما امن مې سلقه ابن مالک تور کله وسنه وای بس اغا چټ اغا د کجوري په پاپو په پا پلش باندې د کجوري اغه د واغه سې د او واپس راي کورته خزه په تبل چوز بیا نامونه ورو وې نام د غورو وی قیمتي شی مې ورو دا سنبال کير ویله دا وی دا, دا قیمتي شی دی تر ما ته پته ولګې دا چدا یو تیمتن سانده او دې یو ځل غالي او هغه لا او واکي چې کلا د صاحب په غلا کې راغلی او جنگونه کیده نو صاحب چې غلا کې تداور وسیدا نو سراقه کلی ته چلال سراقه مخ کې راغې وې جمع کړي ته بس نه وای وای نبی علی سلام امن را خو یې د 27 پېشکا چټ پېشکا اغا نشټ ټول اړقیزه صداقت امن ميدانه یې څنګه جنګونه شو او هغه مخفوس پاتو شو داغه معمولی چې د کجړو په فلش باندې او داغه هه په واده د اغه انام نو ولاله سیوای شه ور کړو چې کله غنیمتونه کې ماډون رااله غنایم قیصر او کسرا اغه لول سلطنتونو د بادشاهانو لول وکړی اغه خوبه کړي چوري باوغان به چول بادشاهانو چکهله په غنیمت کې د قیصرو او د کیسر د بادشاه باوغان تقسیمېدو سوراقا راو ما کېشه و یمر دا باندې تقسیمې ویلو دا ما را کې څنګه تلا درک و یما ته نبی علی سلام پیښندوی ګړې وا چې سوراقا اوب کم حالت وی چې ستا په لا سنو کې د قیصرو د کیسر غلط باوغان و دا حضرت ویلو یاو اغه لولي باوغان د قیصرو د کیسر حضرت عمر سوراقا لور هغه غورا د اغه سن او خانو نزيات هغه ته بلاو مو شو او بیا کلمه ویلو او صحابي د پیغمبر پاک ګرځېدل رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه وخت اشاره ده چې نبی دې سلام په ټول ملک خلاف او قوم خلاف الله په عام معمول شي دغه حفاظتو کو په غار کې او د کافرو د لاسه مله حفاظت کړو اغه وسلوانو په بدل دلارې نبي عليه صلواتو و سلام مدني منوره ته ورس اغه ته اشاره کوي زکووی یم کوو بیکل الذين کفرو کلاچ تدبیر کا اوستا کسانو چې کفرې کړو دغه په چې بن کتا قتل چون کې پاغه اتفاق راغلو لدا یقتلوکای مز کېرو زکه په دې اتفاق راغلو او یخرجوا ويمکورو نا ويم کو الله واللهو خیرل ماکرین و ایذا تطا اوسم الله اذا پروا باندې کې که ارس ستا مقابلي الله زبر بچ کوم څنګه چې خپل پیغمبر بچ کړو داغه مه حفاظت کړو نو ستاوم داسه حفاظت خو چې لیکي الله زم میک لیکواله پیدا کړې کلا چلوستېږي په دې باندې زمنګیاتونونو وایي قسم نه تاقیم واورېده که زمو خوښ شوی مونږ به مېریوې پشاد دین دې ده مونږ هم داسه وینا کړې وې وی ندې دا بیان د پیغمبر مګه اللہ دا کیسې له ولونو دي یا که چې ودی الله همي الله دا د پیغمبر پرښتیا کافیر وي نستادت ربناو نور او ربانی کاند برنا یاداتو کومتا آزاد دن حکم ندې الله شازاب ور کی دي خلق او تا چته په دې کې موجود او ندې الله عذاب ور کوم کې دي تا چې به خنه والده الله نه ګوره د عذاب د نه راتلو دنیا کې عذاب عام چې نه راځي نو دا څه وجدي یو د پیغمبر وجود دی او دوی یستغفرون باخ تاریخی کبیر کې امام بخاری اول جلبت صفه کې لیکي قسمه اول کې اوي کانا امانانه علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او د نبی علی السلام په زمانه کې د عذاب د نراتلو یاو دا پیغمبر وجود اولو استغفار لو رفیا احدهما یاو دو دونا پورته شویلې چاغه دا پیغمبر وجود دی هغه تلې دنیا نا وبقیل اخر اولو باقې دی استغفار چې د کم قوم نه اوسم پیغمبر خو موجود نه دی استغفار او چت شي نبی الله عام زاب نور کوي او که پیغمبر ته وی چې نه موجود دی حاضر او ناظر دی نو نا الله دا عذابونه ولا بیا کله <سلام> سیلابو ندی کله زلزلي کله کرونا وایرسې کله دا د ماکیر دغه ما عامزاب دی نو عامزابو <سلام> نبی الله ونه ورګي دا زکه ورګي چې د پیغمبر وجود خنشته خو چې کله د یو قوم <سلام> نه اغه دینی ماده ختم <سلام> شي استغفار ختم شي نو الله تب يخ په قهر متوجي کوي ها هو زمنګ ده دی خلقو نه اغه د دین جذبه پورته شوې د اغه قسمه قسمه زابونونه من مختلا شوې الله دې رحم وکړي ومالهم <مامالاوم> او شر دي خلق الله چا زابو ونګي دې الله حالان کې دې منکه خلک د مسجد حرام نه او نری دې دوستان د مسجد حرام د مک حرام دوستان اغه دې چاغه خلک راغواړي دې دې منکه نری دې الکو دې زینا وزا نری دې دوستان د الله مگر متقين د مسجد دوستان هم متقين دي لیکن زی دې خلکوونه نپږي خلک پوه نه دی په دی کپ اوو وړ به دی دا کار کا وما وماکان سواتتون ساتو هوم وماکان سواتو من دبی دی الله مقام ت یا نه د مخک ک د تفری د دواو <متحدث> کې باندې که سانو دعاګانې وکړي سمون دا غویم بیمار په اسپاټال کې د دواو کې چاګنده شفا ورته نو دا چې سوره زخمیان د اسپاټال موږ دا چې بڑا کمال حالات څرګنده د ماټي الله هغه شحتونه ورته چې کوم کورونه متضرر شي وي مړ شي وي الله ټول له دا او شهادت دا غې نصیب کې پسوند دا غوونه سمورل وکړي علامه موږ له حادثو څخه موجبو تنه موږ بچا الله زموته دنیا او دا خوشحالی نصیب کا اللہ پر ملک امن پیدا کا دین پیدا کا قرآن پیدا کا چلی یا لاحکام سید قرآن و سنب پر ملک زمان اللہ ایبو فرداللہ